Hej och hej och välkomna till ett nytt avsnitt Att av Tommy filmar Niklas och Emilio Som består av den eh, Rätt så överviktiga Tommy Jansson Halvt fräkningar Ginger Niklas Lundqvist Och den illegala invandraren Emilio Spinetti. Hej hey. Fan jag älskar att säga Emilios namn alltså. Med... Rullas bra. Det är Jimmie Åkesson också ja. Han brukar ringa ska... mig mitt i natten Och bara viska Emilio han älskar att rulla Nu ska vi skicka ut de där spinettisarna. <skratt> jag hör bara hur det smakar i munnen. Spinettisarna. Hoppas att det kommer bli en sån där film sen i framtiden. Call Carl Girl. Carl Spinetti. <skratt> ja, vi... Hur i podcasten när vi pratar om filmer? vi ska prata om Stockholm Filmfestival som Emilia har valt att inte gå på? vi <skratt> kottar hela den grejen. Varför då? För att jag inte orkar <skratt> gå. inte intresserad av film? Jag nej, jag Nej. Jag ju bara det här för att känna mig viktig Nej, äh, alltså Handen på hjärtat är en jävla snålhet Du, på. du, har, du, har, du har aldrig känt någon snålare människa än kommer någonsin du, du är helt hemsk så. Alltså. Tänker du inte förneka någonting? Tänker du inte säga ja heller? Nej, precis Nej, men du ska väl åka utomlands och bo i Japan i några månader eller vad det är. Så du sparar väl pengar till det Det är helt förståeligt Men samtidigt han var snål där. har blivit. inte längre, Emil. Nej. Ta mig inte ditt eget internet. Får åka hem till dina föräldrar och surfa. Det är helt sjukt. Jaja. Hur är det med dig, Niklas? Det är bra med mig. Jag har varit lite sjuk. Det var slitsamt att gå på filmfestival, men nu är jag redo att berätta vad jag har sett. Du, du, du ska inte gnälla. Jag vet ju folk som har sett nästan 40 filmer. Du har sett 12, kanske, max. Sju filmer, såg jag. <skratt> <skratt> slutet var vara helt förstörd. Det är ändå på två veckor, det betyder inte ens att vi har sett en film i snitt om dagen Nej, <laughs> men ja, mjukstartade, det var faktiskt min allra första filmfestival, vilket lite pinsamt att erkänna. Jag ska erkänna Ska vi prata lite om filmfestival, för det här avsnittet kommer vara lite speciellt Vi kommer prata om, eh, vi har valt ut några särskilda filmer som vi kommer prata om som visas på Stockholms filmfestival eh, Så det blir någon slags specialavsnitt kanske man kan säga till er Mm det vi går igenom. Men först ska vi prata om själva festivalen, Stockholms filmfestival. Du säger att det är första gången du är på en filmfestival Niklas. Mm. Kommer det sig? Uh, jag har väl varit som Emilio dels lite snål dels lite <laughs> dels är alltid känt så här, men visas det verkligen några bra filmer? Jag vill ju ha de här blockbusterna. Men sen så slutade jag tycka om de här typ Transformers-filmerna och sen vill jag ha något mer, något mer uh, med tyngd igen. Ja. Plus att jag insett att äh, filmfestivalen har ju faktiskt ett ganska brett spektrum Det är inte bara de här smala indikomedierna, utan vi har ju till exempel filmer som The Master som äh, dessutom går upp här på filmfestivalen flera månader innan den har premiär i Sverige. Så det är lite känsla av exklusivitet också som jag äh, har Så, upptäckt. Vad är, vad, är, vad är ditt första intryck vad är, vad är din första känsla nu? För jag, jag är ju precis där du var förut. Jag, dels är det snål och dels känner jag att såhär, det där är ingenting för mig. Men nu när du har mm. varit där för första gången, hur, vad, vad tycker du? Jag tycker att det här gav mer smak. Det finns lite negativa aspekter som vi kan komma till. Men om det positiva är just det här med att man... Lite som när man går på musikfestival. Att man sitter där och skräddarsyr sitt eget schema. Man bockar för lite filmer, ser till att det går ihop med tiderna. Ja, då måste jag hinna till den där biografen och så vidare för att hinna se allting. Och så... Uh, Ja, jag tyckte det var ett rätt bra utbud också. Jag vet att Tommy inte riktigt eh, var på samma... Nej, precis. Vi kan ju prata om de negativa aspekterna lite senare. Men det positiva är ju det här att man går ihop ett gäng eh, vänner. Det var ju du, jag och sen var det väl tre andra gemensamma kompisar som försökte eh, slå ihop våra scheman tillsammans och synka våra de här två veckorna som eh, har varit då. Att man ska... Det är ju roligast att se samma film eh, med någon man känner. Mm. Och sen liksom diskuterar det hej och eh, Självklart så Några filmer spikade man ju så ensam Men det var ju liksom för att ingen hade tid Eller kunde liksom. Men det, det, det är som är spännande, man får det här filmschemat De här veckorna, de här dagarna liksom, ah, men Den här vill jag se, och så börjar man hålla på och De här listerna fram och bak till sina kompisar Tills man liksom lyckas skräddarsy det här eh, Superschemat Eller vad man ska kalla det för, intensiva schemat mm. Sju filmer på två veckor. <laughs> ja, vad <tufft. laughs> yes. Men hur funkar det? Alltså liksom så här, köper man en biljett och så får man gå på hur många filmer som helst under en dag? Eller köper man separat biljetter för film? Det funkar precis som vanligt som du köper biljetter i en vanlig SF-film. Alltså, du bokar på internet, förbokar biljetten och sen hämtar du ut den. Okej. Okay. Enda skillnaden här är att det funkar liksom på ett armkanskt... Vis när du eh, går och ser bilarna, alltså först du kommer på ja, bästa plats. Ah, precis. Okay. Men vad, vad kostar en film då? <clears throat> är det samma priser eller är det så här festival? Det här är ju också väldigt fint för att det kan, vissa filmer kan vara lite så här exklusiva, att de kan bjuda på lite extra. grejer Vi betalade ju nästan 130 spänn för The Master eh, för att det var en så här röda mattanvisning, vilket innebär att vi får lite. Godis och eh, smakar lite sprit som någon har tagit med sig från något obskrikt land som ingen kan uttala till. <snittet> Men det, det, det, det, det är lite, jag vet inte. Men så det, är, det, det, är som, det är som en vanlig film, alltså i, i prismässigt liksom. Nej, alltså många filmer ju... vad kostar de egentligen Niklas? Man har 50-70 spänn. Ah, okay. Ja, men då är det ju, då är det ju mm. Det är med ja. de här exklusiva eh, visningarna, alltså det finns något som heter Face to Face ja det är exakt vad det betyder liksom, att du får träffa någon som har medverkat. Ofta ser vi regissören eller producenten som eh, efter filmen sitter och pratar med publiken och svarar på frågor, vilket är oerhört tacksamt. Okej, okay. ja men fan nice. Mm. Och i år var ju William Defoe på plats också. Ja, jag såg att han var han var väl med i någon jag såg att han var med på SVT någon intervju. De pjäs också. Ja, Nej, men det är väldigt uppskattat att få in sådana här stora artister. Uh, kändisar och sånt som så få uh, träffa svenska folket och sitta och prata med träffa svenska det är, folket. <laughs> de, det är säkert de som är här för oss och inte ja, men det, det, Nej men det är inte så ofta det händer faktiskt alltså, då, Oftast när det är sådana här storpremiärer, stor galer och sånt där Särskilt i London och i Los Angeles, på så på China, Fiaters och sånt Då kommer ju alla skådespelare oftast mm. bara dit Sverige har inte råd att köpa in till såna här exklusiva premiärer så jag vet inte, det känns väldigt tufft tyckte jag Att William Defoe liksom kommer in i var Skandia, bio eller vad det var för något Och sitter och snackar med publiken What the hell is this place? <laughs> Sen håller han upp en bronzest Och lämnar där, jag vet inte My better be han, alive, you sick fuckers. Ja. Men det är väl det positiva Ska vi hoppa in på det negativa då För den här jävla festivalen? <laughs> um, ja, så det negativa Jag... Jag kan komma på är väl att uh, uh, jag skulle väl kanske vilja se lite fler exklusiva filmer. Jag tog ju upp The Master som, uh, som exempel att uh, när man ser den filmen så känns det som att man ser någonting före alla andra. Uh, I alla fall i Sverige. Den går ju upp i mars tror jag det är, nästa år. Eller om det lite tidigare. Men mer sådana filmer hade uppskattats. Till exempel Cloud Atlas hade varit kul. I och med att den redan går på bio i USA. Så borde man kunna ha tagit in en sån film. Lite mer sådana blockbusterfilmer blockbuster -filmer skulle jag vilja ha. För att eh, blanda upp det lite ytterligare. Ja, jag håller med. Men jag tycker det är mest lite fekt urval. Det känns lite så här att folk, många filmer har <coughs> redan kommit ut på DVD. Som jag till och med äger eh, jag är väldigt intresserad av skräckfilm och asiatisk film. Jag kunde nästan, alltså mer än en handfull eh, filmer liksom har redan släppsel eh, Vad ska jag säga, eh, Nameless Gangster, Doomsday Book. Eh, jag vet inte, Renta Cat släpps snart på DVD också. Alltså det, det känns inte så fräscht. Det är ju det här som Niklas säger, exklusiva. Man vill, man vill liksom vara tre månader innan den, liksom, den stora världspremiären ska äga rum, liksom, för att man ska kunna snacka om det. Jag vet inte, det är väl det som är grejen med Stockholms filmfestival, eller filmfestival i taget, att man, liksom, man betalar det här lilla extra för att vara med om det före folk. Liksom. Nu var ju sådana här filmer, vi ska prata om dem, såhär, of the Southern Wilds, End of Watch, K uh, Call Girl, Killing the Softly, Sinister, All <clears throat> alla de filmerna hade ju premiär veckan efter vi såg dem, vilket så såhär... Jaha, vad betalar vi för här? En förhandsvisning, egentligen. Mm. Vilket känns, jag vet inte, det känns inte schysst på något sätt. Det känns jävligt snålt. Om man jämför dem med Göteborgs filmfestival som jag har varit på eh, en gång för ett antal år sedan. Men nu tittar jag på Göteborgs filmfestival, deras eh, program uh, som var um, fjolårets. Då var det mycket mer eh, bättre filmer som de hade liksom, grävt fram. Liksom. Men vad fan, alltså, hur mycket kostar biljetterna för de här filmerna? Alltså, är de också samma 50-70-klassen eller är det så här? På Göteborg? Så. Nej, på Stockholm, alltså, även om man pr premierar liksom en vecka senare alltså, Det spelar väl egentligen ingen roll Om du bara alltså, Om du tänker att det är liksom det billigt i en filmfestival Du får se en film en vecka innan den denna premiär Man kanske inte bara är därför liksom det är exklusiv att, att se en film lite tidigare Kanske också bara ha tillgång till billig film Och mycket av det Och är ett brett spektrum Fast, ja, ja, jag vet inte, men jag tror ändå att de som betalar för att gå på Stocks, Stockholms filmfestival, det är ju väldigt nischade människor, alltså superfilmintresserade människor. Vi märkte ju det när vi såg den här skräckfilmen Sinister som vi kommer prata om lite senare, att publiken som satt där var ju, oftast när man går på skräckfilm i, i Sverige... Och staterna också har märkt. Så publik, det är mycket tonåringar som går dit och skriker och stojar och håller på att hetsa varandra. Vi hade ju det problemet när du såg Per Norma 4 till exempel. Att det var ett jävla tjafs i biografen. Medan här är det ju mer vuxna filmintresserade människor som vet hur man ska bete sig på bio liksom. Mm. Och då kräver kanske den här publiken lite mer kvalitativa filmer och lite mer exklusiva filmer också. Jag, ska, jag säger inte att de är bättre än någon annan grupp men liksom att... Det, det, annars, vad är annars grejer med filmfestivalen liksom. Det skulle vara lite förr alltså, Jag jämför ju med de här Sundance-festivalen Och Venedig och alla de där Där filmerna kommer ut liksom fler månader innan Varför kan inte vi ha det här i Stockholm? Vi ligger lite efter Kanske på när det gäller eh, Jag vet inte hur stor <coughs> Stockholm Filmfestival är Om man jämför med ja, till exempel Venedig och Sundance Vi kanske ligger lite efter där så vi får nöja oss med de här Inte fullt så exklusiva Jo, jo, men jag, jag ser inte att vi i större eller i mindre eller kommer, kommer bli <större>, större eller något liknande. Men det jag undrar är liksom, hur mycket kostar det egentligen för en sån här independent film att köpas in på en filmfestival? Liksom? Mm. Varför köper man in en film som har liksom, så här producerats? Alltså, det var ju flera filmer som producerade 2011 som de visar nu. Liksom. Jag vet inte, det kän känns helt ofräscht liksom. att de har liksom, så här, bara kommitterat över från en dvd Film som de har köpt i något eh, asiatiskt land. Och sedan lagt på en subtitle. Sen på vissa. ja uh, uh, uh, mm, mm, nej uh, <clears throat> Ett exempel är ju bara. The Master till exempel var den. Det enda bra liksom, som de har köpt in. Den har ju premiär i mars. Liksom. Varför kunde man inte köpa in. Uh, Cloud Atlas då lika mycket. För att den kostar mer. Men vad fan. Jag tror all, jag tror den hade varit lätt liksom, fullsatt. Liksom. Det hade gynnat skapas ett bass kring det hela om man har fler, fler filmer av den kalibern mm. Men vad vet vi? Det, det har ju med rättigheter att göra och, och så vidare. Det, ja Vi har ju inte riktigt koll på hur det går till. med Nej, nej, nej. Vi, sitter ju, vi sitter ju bara här och spekulerar mm. men det är väl någonting man samtidigt som jag säger igen, varför går det så bra på Göteborgs filmfestival då? De tar in tusen gånger roligare och myserfilmer filmer känns som nästan Alltså de här filmerna som inte har Premiär om en vecka liksom. Kanske, är för, att, det är... kanske är för att Det kallas Lilla London Så har <laughs> <laughs> What's your point? Nej, men då, filmbolagen får för sig att äh, det här är, är det Värt att satsa på Äh, men jag tror det är bara en feg grej Stockholms filmfestival de är precis som Emil Spenette hjält snåla de vet att den här filmen kommer att ha premiär i Sverige ett exakt antal Dump datum och så har de liksom tillgång till rullen och sen tycker de bara om den i eh, maskinrummet och i, de är lika nöjda som Emilie är Men den första filmen vi såg i alla fall och som du också har sett i miljö. Det här känns ju det, det jag menar. Om miljö har tillgång till det och den liksom... Den har du premiär 21 september i USA. Ja, det, det är helt sjukt. Ja, vad fan är det för jävla skitfilm vi ska prata om då? Det här är en eh, film. Jake Gyllenhaal i huvudrollen handlar om... Eh, ett... Vad heter filmen? End of Watch. <laughs> Fuck. Jesus Christ uh. Uh. <laughs> Sjöberg hatar när du pratar engelska Så du vet det Fortsätt Vad fan är Sjöberg? <laughs> Sjöberg, kom ut och visa dig ni jävel <laughs> Skitsamma, vad fan pratar vi Ändå Enda fort Jake Gyllenhaal det Handlar om eh, två poliser, två partners I LA South Central Duggish område och eh, deras vardag Hela filmen är uppbyggd i Jake Gyllenhaal har något filmprojekt Som han håller på med i någon, någon klass Som han tar så att han ska dokumentera allting Så han har med sig en videokamera Och de har kameror på korterna Och i bilen och sådär eh, Konstighet också, alla gangsters i, LA i. Tycks ta samma klass som Gy Gyllene De är också med sig kameror och filmar allting. De borde ju känna igen varandra på gatan, tycker man ju. Hej, du sitter två rader framför mig. Det är också du som tar 20 K i poäng Ja, men eller hur? Det är bara så här. Ja, jag Han kunde ha löst fallet där och då gick Gyllenhaal. Ja, men eller hur? Det är lite. Alltså, jag vet inte. Alla har kameror. Men. Till, till och med bara random snubbar som har en barbecue hade med sin kamera och filmade. Ja, jag, jag vet inte. Men eh, det är lite det som är upplägget. De här två poliserna råkar stöta på lite tyngre brott än vad de kanske är vana, med. vana vid. Kanske man säger till och med. och eh, hur påverkas de av det? Uh. Mm. För förstås ska man väl säga att det här är regisserad av David Ayer. Är det som uttalare tror du? Ayer. David Ayer. Day or, day or, day or. Day or. Som är någon slags, jag vet inte Han, han är någon slags förkärlek Till sådana här eh, po po Polisfilmer Som man har skrivit en jävla massa Training kan man Day kalla det. SWAT. Dark Blue, Harsh Times Street Kings En försmak för poliser som agerar på gränsen Till det till Best and Furious <laughs> Som har sagt där, poliser som går över och börjar ja uh. mm. Fast så här är ju inte korrupta poliser Ändå vi följer nu uh. här är ju rätt Hederliga, det känns som ett eh, Alltså för först ska man ju säga att Begreppet i stil man använder det i Någon slags här fine footage Grej vilket är att det är en väldigt mycket skakig kamera Som blandas med eh, De här eh, poliskamerorna man har På polisbilen och eh, Ja vanligt, vanligt kamerarbete också, Ja faktiskt. vilket känns lite weird Alltså jag tycker att om, om de ska ha det... Alltså så att det är liksom lite fine footage. Så ska det ju fan vara fine footage hela vägen fucking igenom. Det kan inte bara alltså, blanda in lite vanligt kamerarbete. Då, då försvinner ju hela poängen med att ha... Alltså, Storymässigt gör det ju ingenting att han har en kamera med sig. Alltså det, det, det tillför Nej. ju ingenting. Jag håller med. Jag tycker att om man ska köra det så får man vara konsekvent. För redan efter en kvart så börjar de använda... Med, som en tredje person filmar Kan man säga mm. Jag, räknade, jag lite... räknade faktiskt en scen De hade sju kameror Fören på deras polisbil mm. äh. Och han hade ju inte haft det Om han ska göra lite, en liten projektfilm Till någon du, så här. Äh... Plus hela där han Hans chef säger ju Oräkneliga gånger att Jag har ju sagt åt dig att du får inte filma och så vidare. Men Eller... han har fått göra den hela tiden ändå med fem kamerorna då har vi ratten. De, de är helt okej. Okay. Han gillar att leva farligt. jag störde dock inte lika mycket på det som ni verkar ha gjort mm. att de by bytte från ja, Men jag säger bara att äh... vad liksom, ska du göra? Var konsekvens? Gå hela vägen ut. Du kan inte liksom börja blanda tekniker Särskilt när det här att det är en handhållen kamera inte spelar någon roll överhuvudtaget. Alltså som sagt det tillför inte någonting. Det har ingenting med storyn att göra, det har ingenting med karaktärerna att göra. Det är bara det. det här är en polis som råkar ha en kamera med sig. Man skulle ju lika ja. inte kunna haft det och det skulle ha varit samma film. Jag vet inte om det är kanske en bortförklaring att få, få, liksom så här, få det här skitiga liksom, stilgreppet på. Liksom. Skakigt och eh, vissa kameror ligger i någon slags så här, subjektiv vinkel. Alltså precis bakom pistolen när de håller på att dra vapen och sånt. Eh, jag vet inte, jag, jag tycker det, det är det som gör filmen så jävla bra, eller den är inte jävla bra den är helt okej, okay. men det bästa med filmen är ju alla kameravinklar och hur en clips och sånt men det. det är väldigt skitigt och rough och jag vet inte, jag tycker om det jättemycket men sen samtidigt så känns det ju som ett extended version, version av någon slags så här, cops avsnitt alltså fallen som de gör, vissa får man inte ens så här, följa till S Slut liksom mm. det, det som händer liksom är, vad, hur lång är det, En timme och 40 minuter kanske det är Att de stöter på massor med case Och så vet man att det är någon galning eh, Någon topp overlord som vet, har död På de här två huvudkaraktärerna Men eh, det, det tar de ju inte liksom upp i slutet på filmen med, Samtidigt så med den här transportstrecken Så stöter de på massor med olika case eh, Som de mest blir såhär Ivägjagade ifrån Och sen sitter de med bilen på väg Till nästa case mm. Det blir uh, because... ganska repetitivt Snabbt kan jag tycka Att de snubblar över ett fall Har en lite så här skön Grabbig flamsdiskussion i bilen Nästa fall Sen ska de åka lite bil Nästa fall Och sen så är filmen slut Så är det lite så här, Chabbel däremellan på polisstationen Där de visar att de här grabbarna bryr sig inte De kör sin <coughs> grej de, de är coola killar jag gillar dock det där med att man får ganska mycket inblick i polisarbetet när de liksom blir, blir tilldelade i olika distrikt, sitter och har möten och så vidare. Alltså det känns mm. ju sjukt glorifierat. Jo, men. Ja. Alltså det är ju väldigt så här att poliser är bra killar. Jo, ja, men som sagt, han, har ju, han gillar ju det här med polis. Mm. Han, han är ju fascinerad av det, David Ayer. Sen, sen, mm. Jag, men, jag ja. håller ju med, Tommy, att uh, handkameran ger ju historien en, en, en nerv. Och ja, men kunde man inte ett, liksom, att, liksom, kunde man inte spela in det som ett kopsavsnitt? Alltså, du har en kameramann med dig. För då liksom... Ja, jo, det skulle man kunna göra för att lösa lite av det här uh, ja, forcerade. Med att, de ska filma, att han ska filma för sitt eget projekt som inte känns så trovärdigt. Nej, men... precis. Alltså, ja. Det kan ju bara vara så här. Uh, de håller på att spela in en dokumentär... De eh, får följa två vanliga poliser I ett halvår eller någonting och Ja, det var faktiskt de om det. Jag trodde nästan att det var så Det skulle vara upplagt Men jag trodde också det, jag trodde han hade fått så här Av ett kamerateam typ så bara okej okay, ehm, Typ ta med den här också Och prata lite den när du känner för det Och sen resten kommer ett kamerateam sköta mm. Ja, det hade nog varit en bättre lösning Kan jag tycka Men ja, det är väl inte det som är det största problemet Med, med filmen Det är väl mest att Manuset eh, Jag tycker inte att det håller Riktigt i. Nej. Man förstår ganska snabbt Vad de bygger upp det För alltså. Jag tänkte så här. Då. Den här filmen är väldigt Lätt Att lista ut Vart den är på väg Men när den sen inte hamnar där Du hade tänkt att den skulle hamna från början Så tänker du Oj min idé var ju mycket bättre. Alltså jag blev typ besviken. Alltså du typ så, här, bara, ja okej. Okay. Nu, nu ska vi inte spoila eller fråga vad du jag hade tänkt. Bara, men... här, jag, jag tänkte verkligen så här: okej okay, den är på väg hit. Och sen hände inte det jag hade tänkt. Så då bara, okay. men, mm. ja okej. Tråkigt. Nej men det, det bästa jag skulle säga med filmen i alla fall. Förutom det här skitiga kamerarbetet som jag verkligen superdiggar. Och alla innovativa vinklar de använder. Ju, det här som Niklas nämnde att man får följa lite på polis, polisstationen. Särskilt början gillar jag. Sen var ju lite mer och mer besviken att man märker att de har ju en rookie med sig i gänget också. Som, jag tror i början så hittar hon ju inte rätta bilen. Hon ska åka en patrullbil liksom, och håller mest på att irra runt. Och att de lyckas fånga. Det känns väldigt autentiskt ibland. Mm. Och, och, men ibland, så, eller oftast, så känns det mest... Eller väldigt, väldigt, väldigt skriptat som de här små samtalen de har i bilen. Även fast det kanske också är typ så här improviserat. Det skulle inte förvåna mig om de går ut med det på så här extra material. Så här, alla dialoger vi hade i bilen med varandra var improviserade. Men de känns väldigt typ så här Jake, Jake Gyllenhaal och Mike Pena hatar varandra i verkligheten. Så här, De spelar jag. bästa kompisar. Ja, ah, jag vet inte. Det känns väldigt krystat ibland. Men det känns som manuset är lite centrerat kring så här, okay, hur många... Ja oh, du är med huvudet, ja oh, du är en fitta Haha nej du är en fitta, kan vi få in I den här mm. konversationen liksom all... Det är ju det enda folk säger till varandra På den här jävla polisstationen så bara, Hö, <hör> ja. Du är mexikan, du gillar tacos Ja <haha> du är vit, du gillar Jag vet inte, fucking ballroom dancing ah, Okej, okay. ah, nu kommer en till polis Ja ah, du, du tycker vi inte heller om Haha, jo det gör vi Alltså det är så här. Mm. alla pratar Alltså den lingon är för Överdriven tycker jag på något sätt Jag tror, jag tror du skulle, alltså jag älskar ju polisfilmer och vi har inte sett en bra eh, liksom, eh, västländsk polisfilm på väldigt länge. Däremot eh, sydkoreanska polisfilmen bara hagar just nu, känns det som. Men eh, vad har vi sett sen senaste tiden? Förutom, jag vet inte, Training Day tycker jag inte jag räknas som en riktig polisfilm. Utan jag vill ha mer så här Colors, om ni kommer ihåg den filmen. Mm, nej. Mm. Också lite så här skitigt eh, LA-område som handlar om två styckna poliser som... Eh, Eh, det, det är med Sean Penn och Robert Duval är ju bland annat. Det, alltså, svinbra är den. Mm. Den måste man se liksom. Men det är det jag saknar det här. Ännu mer skitigare. Lite mer gäng vill jag ha. För de här gängen kändes mest typ här. som var i End of Wars. Jävla douches var det mest typ. Jag tycker de kändes För... som schablonartade mm. karaktärer som bara ja, och, och så att de håller på att filma varandra i ju bara så... Ah. Ja, de hade någon slags, alltså för första den här knarkkungen eller vad fan det är, typ ska det här med mexikanska skurkar, jag vet inte, jag är ju så jävla orädd för dem Och sen har de någon jävla latino tjej som sitter där bredvid som säger eh, jag, jag, jag vet inte vad hon håller på med, hon håller på att ge pengar till en annan tjej, typ säger no you're mine for the night Och, och sen händer det inget eller jag vet fan, det är jävligt tömt det. Ja ah. yeah. Jag vill ha mer kolorsgäng Jag vill ha de här New York City och så vill jag ha korrupta poliser Liksom mm. Men det här var ju inget sånt det var, inte, det var skit i kameravinkel och skit i miljö Men det var inte skitiga karaktärer De var förenade för mig allihopa Ja Så kan det vara Jag saknar musikpausen. Vad? Jag saknar musikpausen. Bumpen. Nej, musikpausen. Nu är det musikpaus. Niklas, vad är nästa film där vi ska prata om? Det är en av de mest omtalade uh, för festivalalbumen. Uh... Och den jag har hypat upp mest? Mm. Hur en av, dem. en av de mest typade från Tommys sida. en Beasts of the sudden Wild. <gård> um, <t> <gård> <gård> när jag läste om den här filmen Premissen så trodde jag att det skulle vara mer av en fantasyfilm och science fiction. För, science för jag läste något om att äh, ja, i en apokalyptisk värld så är en flicka och hennes pappa försöker överleva. Och eh, samtidigt så är det stora monster som eh, strövar fritt ute på eh, ja, savannen eller vad fan det är. Så du spottade dig i handflatan och liksom knöngade ihop dem och så tänker här, oh yeah! Mm. Så, var, så blev det ju inte riktigt. <laughs> Snarare är det den här, en, en typisk eh, indie indiefilmen då. Som följer en liten flicka som heter Puppy Och hennes elaka pappa som bor i, ute i ödemarken. Och... Eh, bitvis utöva någon slags guerillaverksamhet mot den mer civiliserade delen av världen. Bits <går> part-time-guerilla. <går> ja, men ibland så blir de sig inte och ibland blir det väldigt... grilla på dagarna, pappa på helgen. Ja, han har en agenda. En dold agenda som vi ska prata om. <går> I alla fall um, uh, det är då en enorm storm som drar in över det här lilla samhället um, med, där de här uh, människorna bor. Och förstör hela hemmet och orsakar en översvämning Och eh, flickan och pappan har inte dragit jämt direkt tidigare Men nu måste de eh, komma varandra närmare Och dottern måste växa upp och klara sig själv Och det är väl temat Draget inte jämt <laughs> jag, jag, jag älskar det, du ser jävla bra Ordet skåva, det har du verkligen <laughs> ja. Du får prata om resten av filmerna också Ja, det får vi göra det Nej, men jag känner att det, det här är en historia som vi har sett kanske hundra gånger förut, fast inte um, i ett sånt här vad säger man, sammanhang? Blåsväder. <laughs> Blåsväder. <laughs> <laughs> um, <laughs> ja. Men alltså det, det jag tyckte var bäst med filmen var ju att den var så sjukt snyggt uh, fotad och att den hade så pass bra musik. Och det liksom uh, gjorde att man hade lite översinn med att uh, storyn uh, att den var ganska välbekant. ändå. Mm. Alltså, verkligen, jag svindiggar den här filmen eh, i början. Men sen efter 20 minuter så märker man rätt så snabbt att... Eh, alltså, för den har ju allting som en, film, en bra film ska ha. Alltså, bra, sjukt bra skådespelare som känns väldigt trovärdiga. Jättebra musik, eh, snyggt foto och väldigt intressant miljö också som den utspelar sig <kör> Men eh, det händer ju efter 20 minuter tvärt. man... Man tröttnar nu på det. Eller, det den den står trampar i sitt eget skit nästan <laughs> tänkte jag säga. Bra skit. Tyckte du att skådelserna var så bra verkligen? Om man bortser från den lilla flickan? Ja, det tyckte jag verkligen. Jag, jag, jag hade ingen problem med skådelserna. Jag tyckte de var vilda och crazy precis som så här, ska vara nästan. Jag blev mest irriterad på jag ska få... Aha. är det något särskilt du tänkt på det, eller? Ja, jag, jag tyckte att... Eh... Jag tyckte bara att du var irriterad hela <skratt> tiden för att fort ni inte alla om promivit. Nej, men jag tyckte att uh, om man bortser från då, med dottern och pappan så kändes resten av karaktärsgalleriet som... Jag vet inte, typiska indie-komedi-quirky-typer. stolar. Stolar som jag bara direkt inte kände någonting alls för. Vill ville att de skulle dränkas hela bunten. Okej. Okay. Jag hade inte sett mycket emot dem. Det var mest... Att jag aldrig tyckte den tog... Fart någonstans Man får ju reda på rätt så snabbt Att hennes pappa är <kör> eh, Lider av någon slags sjukdom Och han måste därför liksom så här Träna upp henne Eller förbereda henne för liksom det vilda livet Som kommer komma framför henne liksom. mm. För än kommer väl han kanske gå bort Och hon saknar saknat sin mamma också och det, Men samtidigt så Jag vet inte Vad, vad fan är det som händer egentligen? <laughs> Det hände alltså inte så mycket egentligen. De sitter ju mest bara och hoppas på en bättre tid i en timme och 20 minuter. Sen de sista 10 minuterna, eller kvart nu ska jag säga, då vänder ju filmen rejält. Det är så jag vill ha. Då, då, då sitter jag nästan tårögd faktiskt. Den är jättefin och jättevacker. Då spelar ni ut sina verkligen triumfkort. Men den sitter ju håller på den här handen i en timme och 10 minuter. Det, det som händer är att jag blir mest bara otålig. Mm. Jag har suttit mest och funderade på vad det här temat med att den här pappan i filmen har ju hyser ett fruktansvärt hat mot den moderna civilisationen. Han vägrar ju, eh, han vill inte att hon, dottern, ska beblanda sig med, om man säger vanliga människor, någon slags djungelboken-tänk, eller vad man säger. Mm. Vad var temat med det egentligen? Vad, vad vill... du, var ju, du var ju på en Q&A med regissören efteråt, Tommy. Var det något ja. som talades om vad filmen egentligen handlar om? Jag kan ju säga så här till folk som lyssnar på podcasten. Jag spelade in en del av Q&A-samtalet och det kommer vi ha som bonusmaterial faktiskt i slutet av det här avsnittet efter... Låter. <laughs> Efter outro <laughs> Efter outro så heter <laughs> uh, Så ni kan lyssna på det då. Men det var ingenting han tog upp. Men samtidigt. vad det, det, det här med civilisationen. var pappans agg var det. Det är väl att han skulle bevisa att han kunde klara det bättre utan någons hjälp. Alltså var det inte bara så lätt liksom. Det är hans dotter. hans liv. Han har bestämt sig att hon ska leva så här. Då får han, får han stå sitt kast liksom tycker jag väl med. Han vill inte ha någon medicin. han Alltså... Det finns det mycket högre religiösa människor också i Sydstaten liksom som tror på att man kan hela sig med sådana här örter och växter vilket vi får se en hel del i den här filmen när han ligger på sin när, när, han, när han är väldigt sjuk liksom då ska hon liksom samla på en massa med örter och lägger det i hans mun liksom för att han ska må bättre vilket är bara en massa med jumbo jumbo liksom. Ursäkta vad fan? Vad sa du? Vadå? då så de så här botar saker med utan medicin bara för att de bor i sydstaterna. Jag? Nej, men, eller var är inte det du sa? Nej, men det, det är väl en stor grej, folk som står, bor ute i Träsken och allting sånt där att de, Det är väl mycket att de klarar sig själva och sånt Det har vi ju sett i och också i med eh, Search for the One Night Jesus också Ja, men, okej okay. nu, nu, nu drar ju inte alla sydstater <laughs> om, om det är några som lyssnar nu, sydstaterna är det samma gräns, verkligen inte, men det, det, det, finns det inte någonting där eh, gemensamt, indianer också som försöker bara klara sig själv liksom, i skogen eh, på grund av att leva i ökter och sånt där, när de har liksom ren supermedicin egentligen att få tag på mm. Jo, det, men det... Sa, sa, park och har gjorde ju en jättebra grejer här när eh, Stan är väl som får någon slags eh, vad, vad, vad fan får han? någon slags eh, sj, sjuk, eller Kyle kanske är, jag tror han får Hermafrodit. Nej Han får hermafroditer mm. Har du trassat in dig äh, Han lider av äh, Hemoroider Hemorrhoider, så är det, tack. Mm. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> Ouch. Du kanske borde nå <laughs> lite av Och, Vilket de på. gör att Karls mamma bestämmer sig för att de ska gå till eh, närmaste liksom, sån här indian-systats- liksom, eh, vad säger man? Naturhälsoaffär, natur, liksom, där de säljer örter, liksom, mubbojumpo-grejer. Liksom, för att folk tycker det är jävligt coolt att ha i sitt hus. Alltså att se bara sådana som har sådana här dreamcatcher, eh, alltså drömfångare över sängen. Liksom, det är exakt samma jävla skit, liksom, bara för att det är gjort av naturen. Mm. Men jag, är, det, jag känner att den här filmen, Beast of the Wild, har ju någon sorts parti ändå för det här, de här naturliga helande krafterna. För han, han, han, han vägrar ju låta sig behandlas av, uh, uh, av om man säger, de uh, civiliserade människorna. Ja, jag tycker, jag, jag, ja, tycker inte att det finns parti där alls. Jag tycker mest att det är väl upp till tittarna om man tycker att de är för att de inte är kvar där eller inte. För jag, jag har varit ju mest bara irriterad att när hela den här byn liksom, av människor som man får följa liksom, saknar bostad och medicin och allting sånt där hjälp. F får hjälp av sjukvårdspersonal och allting. Och sen flyr de därifrån i någon slags... Ja, uh, jag blev skitsur då. Tyckte pappan var en stor dusch. Ja, uh, jag vet. Väldigt egoistisk. Väldigt egoistisk som också då liksom... Tvingar på sina barn allt det här. Det var det som jag blev mm. mest förbannad på. Verkligen. Man, var mest, man, man, man mådde inte så bra i den här filmen. Man var inte glad. Man var mest förbannad. <laughs> det var ingen feel-good-komedie som det hintades om innan. Feel bad. Beat East of the southern douche dad <laughs> <laughs> Ja innan Tommy hamnar i mer blåsväder så <laughs> vi <lite laughs> fokus till The Master den kanske mest på förhand En av de största nazistfilmerna som har gjorts Berätta mer Tommy Nej jag skojar bara Jag skulle bara <laughs> <laughs> Nu när jag ändå trampar så snett <laughs> sen den Så kan vi lika gärna dra, fortsätta... dra mig med dig ja. Men skitsamma Det här är då Paul Thomas Andersons Nya film Hans första sen There will be blood Um, vi har också någon typ av comeback här För Joaquin Phoenix Det här är väl hans första mm. riktiga roll Sedan han uh, blev tokig <laughs> då, <inom> Citationstecken <laughs> <Okay. laughs> I'm still here uh, Här spelar han en tokig karaktär Som känns ganska nära Nära till hans då Efter uh, I'm still here Det är en uh, En kille som uh, Kommer tillbaka till USA efter andra världskriget Och visar Prov på både posttraumatisk post stress och väldigt dåligt humör. Och eh, han, han kan inte kontrollera sin ilska. Eh, Eller alkohol. Och alkoholproblem är eh, bara ett av de eh, brister han har. Eh, av en slump så snubblar han dock in hos eh, Philip Seymour Hoffmans karaktär. Och eh, han tas in av den här stora familjen som, eh, som då fungerar som någon slags... Vad kan man säga? Är det någon for form av kult eller sekt? Det nystas upp uh, uh, ju länge handlingen fortskrider. De håller på med. Uh, ja. Vad säger vi om det här, Tommy? Även <laughs> <laughs> yeah, det här är också, precis som Beast Sudden Wilds är ju en av de årets mest efterlängtade indie-filmer. Jag är ett stort fan av uh, Peter Andersson. Alltså, hur kan man inte älska Magnolia och uh, Boogie Nights uh, samtidigt, hans senaste Mästerverk, det Will Be Blood Så det är ju Av all rätt att man har Höga förväntningar på den här filmen Plus också när man ser skådespelisten liksom. Det är en helt sjuk eh, Grym ensemble, nästan Det är inte en jätteensemble förresten Men det är, det är väldigt bra skådespelare så alltså bara Jack Phoenix och Philip Seymour Hoffman Och Amy Adams säger rätt så mycket mm. eh, Dock Jag vet inte fan alltså jag vill ju inte vara besviken. Alltså det, det, det är ju svinbra skådespeleri genom hela filmen. Alltså dock så tröttnar man väldigt snabbt på Jäken Phoenix. Alltså det, det är han, när jag har läst lite recensioner och sånt efteråt och jag har sett filmen. Så är det ju han som mest blir hyllad vilket jag kan förstå. För han spelar ju någon slags så här, sjukt labil vidrig karaktär. Så man, man vet ju inte vad hans nästa drag kommer vara liksom. Men samtidigt tycker jag att Hoffman är den som är den stora stjärnan i den här filmen. Mm. Som verkligen glänser och gör levererar replikeboks nytt sätt. Liksom. Jag har uh. bara sett ett jättelitet eh, klipp från den här när eh, Andersson var på The Daily Show. Eh, och då var just hela klippet centrerat kring eh, Seymour Hoffmans Ähm, agerande. Du har någon av hans scener. Så att, mm. tydligen så måste ju de också tycka att han gör ett bättre jobb att sälja det här än vad Phoenix gör. Ja, uh, men det kanske är också för att man kanske inte vill avslöja för mycket om Jack Phoenix karaktär hur han är. För han är ju, om man ser trailer på den här filmen så är han ju helt annorlunda än vad man <hör> ser på trailern. Alltså, han, är ju, han är ju hemsk på alla sätt och vis. Han är ju vidrig. Man hatar ju honom från bara i öppningsscenen liksom. När man får se honom hänga på stranden. Man märker redan då att han är en utbörling. Vad liksom. är, är man får se Niklas? Han är på stranden med en gäng eh, kompisar som han jobbar med på flottan liksom. Det här är väl precis när kriget har tagit slut. Mm. Och så bygger de ett slags sandslott. De här, eller sandslott. Men de bygger en sandskulptur av en naken kvinna. Vilket gör att Philips Sömer Hoffman ser den här nakna sandkvinnan så börjar han liksom... <laughs> alltså det, det är ju hemskt ja, liksom. väldigt awkward. Ah. what the fuck? Ah. och det, det här är ju bara det är ju bara en liten dos vad man får det se av karaktären. Ja, precis vad han eh... ja. vad säger du Niklas, hjälp mig här lite. Mm. Ja, alltså han eh, det är ju en vidrig karaktär som sagt, men ändå så eh, så vill man ändå se mer av honom tycker jag. Men samtidigt så är det ju som du säger Philip Zimmer Hoffman som är den stora stjärnan. Och det är scenerna de har tillsammans som är de klart bästa scenerna i filmen. Det är för sig ganska många men det finns ett par riktiga glimrande ögonblick när de verkligen eh, känner när man känner att det här är Oscarsmaterial. Mm. Början är ju när han blir intervjuad, eh, Jack Phoenix av Philip Simmer Hoffman. Mm. När han ska hamna in i den här kulten och de har någon slags här... Face to face samtal ja. Och så är det, Mellan dem ser du väl bara någon mikrofon Och så frågar Filsen Vad har man haft med personliga frågor mm. Och då ställer han sån krav När han svarar på frågorna så får han inte blinka Utan då måste han börja om från början Ja han får inte blinka på hela tiden Så fort han blinkar då börjar de om från början så, ja. uh, uh, Hypnotisk scen i uh, du... Ja verkligen underbart Men sen Jag vet inte Det, det, det, den... det tar aldrig fart riktigt tycker jag. Det, det, det står och stampar och det är det liksom det maler på. Det, det, jag tycker inte att det kommer någon vart. Det, det är för mycket av samma grej det här med att han att de försöker använda hypnos för att få in honom i deras tänk och han, eh, han reagerar på olika sätt. Um, jag vet inte. Jag tycker att det är ett väldigt fint foto och som sagt ett riktigt bra, bra scener men man knyter aldrig ihop det på ett så bra sätt som jag skulle kunna vilja. Jag kände lite ja. så en axelryckning när det var slut. Jag bara hopp. Ja, jag kände att jag var rätt så snabbt. snabbt men efter en, en och en halv timme så var jag rätt så uttråkad. Ja. Precis som du säger att den bara står och trampar <skratt> rätt så länge. och Det, det händer ju ingenting. Den... Filmen är ju 2.20 tror jag. Ja. ja, Det är ganska lång tid också. Man det är av långt. <laughs> Men samtidigt, så, jag, jag vet inte, han har ju varit extremt Det, det var ju inte duggor förrän Innan jag skulle se För om man jämför med hans andra filmer liksom Magnolia och There will be blood Så är de ju också minst lika långa Magnolia är ju tre timmar mm. Och där har han ju ändå ett schysst tempo i Båda de två filmerna som inte alls känns dugg långa När jag tittar på dem Men om du har en film som ni säger Bara står och trampar Om den ska vara 2.20 ja. Kanske lite väl långt Ja, men det här ska ju klippas ner, verkligen Alltså den ska ju vara 1,5-1,40 så hade den varit mycket Roligare att titta på mm. Men samtidigt undrar jag liksom så här, Om man ska klippa ner vilka scener Man ska ta bort då, för jag tycker nästan alla scener Är rätt så unika Ja, nu är. Svårt att säga Tycker jag, om man ska ta bort något specifikt Men uh... Jag tror det här är vattendelare Så det bara stänker om du faktiskt Antagligen älskar man den Eller så tycker man nog att den är För långsam och Tråkig, poänglös nästan Ja, fast jag landar nog där Någonstans emellan <laughs> Ja men det är en vattendelare på 3 grader då Vad fan vet jag Ät mig röven Niklas Lundqvist Åh oh, shit <skratt> Alltså om ni hör kära lyssnare så är jag ganska lätt av mig med är min podcast så händer att jag hoppar till och för höga ljud Därför kan man ju fråga sig varför jag gick och såg det <skratt> var <skratt> <skratt> <skratt> fortsätt, fortsätt, fortsätt, fortsätt, fortsätt, fortsätt, fortsätt, kör, kör, kör, försiktigt, kör försiktigt. <skratt> I alla fall, vi gick och såg Sinister som ska vara en riktigt läskig film Uh, den handlar om uh, En true crime författare Spelad av Ethan Hawke Som är ganska mycket på Dekis uh, Han och hans familj flyttar in i ett hus Där något fruktansvärt har hänt Några månader tidigare för att han ska få inspiration Till att skriva en ny uh, Bestseller då Hans familj vet inte om det här att Det, är, det här huset har en hemsk historia Lite douchigt av honom kan man tycka Snabbt <laughs> Det är minst minst man kan säga Men uh, Eh, ganska omgående så hittar Ethan Hawke en låda på vinden med ett gäng sådana här super åtta filmer, ni vet, som man sätter på... Eh, um, ja, vad heter en sån där grej som man spelar upp sådana med? Uh... Filmuppspelare? Hey, vad är... Projektor? Projektor? Projektor. Ah, ja. Ordet vi letade efter var en projektor eh, som man börjar spela upp sina superrata filmer med och eh, sen börjar otäcka saker hända. Det börjar eskalera helt enkelt. Man kan ju dra paralleller till The Shining genom eh, den här historien, men jag tänkte mer på The Ring för att det är ett, sådär, ett mysterium som sträcker sig långt bak i tiden. och att eh, du svara på mina liksom, frågor och tankar och sånt jag har på den här filmen på direkten. Du mm, vi... visste att du hade design. Okej, okay, ja, bra. Men vi... ja, men jag, jag sitter här och håller käften. Då. Fortsätt du. Absolut. <laughs> och han, Ethan Hawke då, han börjar nysta i det här genom olika ja, redigeringsprogram i sin dator. Han börjar analysera filmklipp och så vidare. Man sugs in i det Det är en väldigt effektiv uppbyggnad. Um... Tommy, vad tyckte du om det här? Ja, men för det första. första, en, en liten i ja, en liten ja. För första, när du berättar om det här att han flyttar in i ett hus som det har hänt nånsin sjukt hemskt. Okej, det är en familj som har blev morde man får reda på det i början av filmen men det roliga med den här är att hans fru ifrågasätter honom i början typ så är det, något, är det någonting som har hänt i det här huset? Är det därför flyttade dit? Han bara, no, no, no, no, no, no. Så säger hon ändå efteråt, typ, så här, om det är det så vill jag inte veta <laughs> Alltså. <laughs> <Then why laughs> vet you lite ambivalent. jag ja, vet inte. Det. Det, det, det är här man börjar ställa sig om man ska köpa liksom, det här konceptet eller inte. För, för det första ska jag ju säga, man tittar inte på trailen till den här filmen. För då fattar du väl snabbt vad det är för slags film. Jag visste ju inte vad var för film. Niklas du visste ju redan typ vad det skulle handla om. Mm. För jag stod eh, i början av och vägde. Okej okay, är den här en alltså, spökfilm. Alltså där det är sjukt mycket övernaturliga saker som händer. Eller är det ett, eh, ett mysterium. Att det är liksom en riktig liksom, fysisk mördare som finns. Som springer runt. Och, och mörda familjen Och just då blir det ju väldigt intressant Faktiskt, men sen när man tittar på trailen Så får man ju reda på väldigt snabbt vad det är som Orsakar allt det här Och då, jag vet inte, jag skulle tycka Förstör inte det för dig Niklas? Nej, inte direkt, det var mest det att de läskiga, Många av de läskigaste scenerna Hade visats i trailen, om man visste Vad som skulle komma Men jag hade inte riktigt de här um, För du, du vill ju alltid ha att det allt Alltid och alltid, men du vill ju gärna ha att det är en hel kult som som inblandade på något sätt. Du hade velat säkert att hela staden var inblandad. Ja, men inte det är sexigt då? Jo. Jag älskar det. <laughs> det, det hela staden har bara på dem rakt i ansiktet. Nej äh, men <coughs> grejen är, jag, jag älskar älskar, verkligen tok älskar skräckfilmer. Det är nästan min favoritgen. Nackdelen är ju att jag oftast blir rädd för skräckfilmer. Jag tycker det är, jag ska inte säga tömtet men jag, jag, jag älskar och den här spänningen man har. Och därför ju får ju den bara nej. gå på bio med dig Niklas. Mm. Nästa gången vi såg någon film. Liksom och jag var väldigt rädd. Det var ju när jag såg Pernoma Activity 3. Och sen såg jag om den själv. Eller så såg jag med någon kompis någon månad senare. Och då var jag inte duggrädd. För det är ju någonting. Med, alltså, du, du, du, du, du är ju du är en fara för dig själv. Min rädsla smittar av sig. På något sätt. Ja men det, det gör det liksom. Jag blir, jag blir skraj. För att. Du blir skräck du skriker ju i biografen och, och håller på att ta framför dig ansiktet och andas tungt och svettas och då blir jag rädd och sprider en nervös aura. Ja, men det är exakt så. Jag är svinflyg rädd men så fort allting är lugnt Runt omkring mig i flygplan så blir jag också lugn Men när folk håller på att springa runt Och jag, jag hade en snubbe som eh, När jag åkte till Gotland En liten unge som satt bakom mig när jag flög Och så skulle vi landa och så skakade planet, Då knäppade han upp säkerhetsbälten och tar tag i min eh, Sitt, eh, min stol Och skakar och så skrikade han säger Vi kommer där, Vi kommer där. Då <laughs> ställde sig Tommy på ungen. Då skakar jag bara såhär, oh shit, herregud, vi kommer dö. Och Niklas är ju exakt samma sak när, vi, när man går på bio med honom. Jag har aldrig det... flugit med Tommy, men jag har sett filmer och det är bland det roligaste jag har sett. Han, alltså, han är sjukt rädd när det skakar lite. Kan jag ja, det, var, det var inte så jävla konstigt. Det var därför jag inte såg med Fly till exempel. Men det är en annan historia. Eh... Man, kan, man kan väl säga att man får valuta för pengarna om man går på skräckfilm och sitter bredvid mig. Man blir lite extra rädd. Det var bra skräckfilmer då i så fall. om vi hade sett oh, jag vet inte. Säg såna jävla dåliga skräckfilmer som har kommit ut. Paranormal Activity 4 till exempel. Du såg ju också på bio med dig. Mm. Men det var ju svindåliga. Jag fick inte riktigt ett skit av det. Jag skulle nästan köpa tillbaka pengarna från dig för att inte du var riktigt väl. <laughs> <laughs> ja men jag fungerar som ett surround system liksom som men så är det, det är ju det som är grejen när man ser skräckfilmen, alltså du måste ju ha en bra publik också. När vi såg Paranormal Activity 4 också, då hade vi ett gäng bakom oss och så satt så här stönade och runkade av varandra, nästan lätt så alltså, det var ju hemskt. Mm. Men när vi såg Sinister så tyckte jag att det var en schysst publik, liksom. Alltså folk liksom flämtade till i kör, liksom, och man hörde liksom folk kippa efter handen. Alltså det... Du måste ha det för att liksom kunna leva in i filmen. Om folk sitter och pratar under Sinister och säger Ah men gud vad töntet, man ser make-upen. Ah men gud vad töntet. Alltså du förstår vad jag menar, Det förstör känslan liksom. Men du gör det i vilken film som oh, helst. Jag, jag läste om det idag. Om så här, fan, fan vem som har regisserat den. Jag läste om, såhär, om film filmgimmicks eh, som används eh, genom tiderna typ såhär. Och så läste jag, och den som jag tyckte verkade coolast och tänkte så tänkte jag fan det här skulle jag vilja ha varit med om Det var just en, fan Jag kommer inte ihåg vem det var Men han gjorde en sån skräckfilm Och den handlade om Att den här Känslan vi får i ryggraden du vet, När det är så här killar i ryggraden När vi är nervösa och rädda Att den beror på En typ av parasit En, typ, en tusenfotning ser ut som Som bor liksom i vår ryggrad Och en sån hade så smitit och så tagit sig in i en biosalong Och skrämde folk i, i filmen Så det blev lite meta Och då hade han hyrt in folk i biosalongen Att skrika och så här svimma och bli utbärda, eh, utburna på bårar Liksom under filmens gång Och satt in i stolsryggarna eh, så här saker som så här vibrerade lite typ Så att folk skulle känna den här eh, grejen Krypa upp genom sina ryggrad. Jag tänkte, det måste ju vara så sjukt jävla bra filmvisning. Mm. Just för att du, liksom, du, du, du, du sugs ju bara in i det. Det är ju på riktigt. Liksom. Alla runt omkring blir sjukt rädda. Då blir du också sjukt rädd. Mm. Det, så... nej, men det, nej, men det, det är väl därför de här Universal Studios och sånt här funkar så jävla bra. För där, <coughs> jag aldrig bort när jag såg Mumien och så åker man en någon slags här, tåg. I någon eh, grotta eller någonting Så ovanför en så har de Sådana här LCD-skärmar liknande Och så har man så här. Allting släcks ner i grotta Medan man åker i det här tåget Så hör man såhär Jag hör en djur kommer Så man så här, och sen tittar man upp och då ser man att det är massor med kackelackor som springer ovanför Och ja. så skriker den här stubben här Oh my god, you're falling down! Och grejen är att de har sådana där bara sprutsprinklar eh, som liksom, sprutar ner vatten Så man känner att det är någonting som flyger ner på liksom så kroppen Och jag har aldrig hört så mycket folk skrika nu <laughs> Och, och, och jag, jag gjorde också, att ta bort det ansiktet och allting Tror det, hade massor med djur på mig, är helt hemskt alltså. Men det, det är som du säger, det, det ger någon slags 4D-effekt ja. liksom och det, det är helt underbart. Det, det är nästa sånt jag vill ha på skräckfilmen nu. Niklas Lundqvist eller nån jävla installation av nån jävla skit. Mm. Det, det, ja. Ska vi gå tillbaka till filmen kanske? Då? <laughs> kanske är där. <laughs> Nu är jag, jag så att om hur en bra skräckfilm ska vara. Nej men grejen är, jag tror jag hade tyckt att den var mycket sämre faktiskt som jag såg den själv eller med Emilio. <laughs> eh, inte för att du är en dålig kille men en samfatt du... person Ja, ah, men jag, jag tror jag hade tyckt att den här var rätt så lejlig eller någonting särskilt. Och då ska jag också vara så jävla tuff och ball när jag sitter med dig. Så här, oh, men det här är ingen lejlig. Eh, sen storin, jag Den inte, svinspännande är den tills de sista 20 minuterna när man fattar typ vad som för sig går. Jag tycker inte man får den här payoffen som jag, den bygger upp till någonting väldigt intressant och bra. Det här detektivarbetet i den när han sitter på sitt kontor och tittar på de här gamla 8mm-filmerna. Ju extremt välgjorda och alltså för att inte prata om musiken i filmen som är helt galet bra alltså, mm. den, den, den har någon slags jag frågade dig, Niklas förut vad det hette men vad, vad heter nu det här astralenska instrumentet uh. Ja, ah, du precis som Blåser igenom typ, under de så här hemskaste scenerna med att man hör någon slags inte, någon, en indian som sjunger ja, alltså indi indianstam stamkärnan. Ah. Alltså. Väldigt, ah, ah, väldigt, väldigt. Alltså, det sätter sig i magropen liksom man sitter helt spänd. Eh, så, så verkligen, alltså, alltså. Sen kan man hålla på att köpsa fram och tillbaka om det var kibskäs eller inte. Men det var kibskäs, men det var, ett, det var väldigt bra kibskäs. Alltså, det var inga såna här. Eh, vad fan heter den där? Lady in White Eller vad heter den? Woman, <laughs> Woman in Black, Woman in Black. <laughs> <laughs> Lady in White är en annan skräckfilm Aa, förstås mm. eh, Extremt bra är den eh, Woman in Black där man bara skriker eh, Här var det mest Niklas skriker ju för att ett ansikte hoppar fram Och jag aldrig ah, Fy fan vad rädd jag var då, alltså. Av skriket eller? Av, av skriket, ja. det, är så klart. Alltså, det som händer är ju inte läskigt Det är du som är skriker <laughs> och håller på och flåsar Och då hänger jag på Ja, men det, är väl kul. Mm. det var en rolig visning tycker jag Ja ah, ah, men det var det verkligen Sen om den har någon omsegningsvärde Eller inte det, det är en annan diskussion Men det ska ju självklart ses på bio Om man tycker om skräckfilmer Med folk som är plättskrämda mm. Vad kan man hyra dig Niklas Det är ju en perfekt grej alltså jag, De bjuder dig på bio Och så kanske de ger dig 50 spänn extra eller sånt där. Så får de gå på bio med dig <hållanden> Får de en avsugning också Nästa film hade jag faktiskt köpt biljetter till, men jag var tvungen att hoppa över den i sista stunden. Det kan ju vara så på filmfestivaler att man köper biljetter och sen så hinner man inte se allt som man hade tänkt. Men Tommy Varför var i alla fall där och... Vad säger du? Varför kunde du inte se den då? Nej, jag, glömde ja, jag hade sko mycket skolarbete. Aha, okay. Men du var i alla fall där och såg Doomsday Book. Ja, verkligen. Det här är också en film som jag, jag har varit väldigt intresserad av. För det första är det ju... Gjord eller producerad av från landet Sydkorea. Eh, vilket ligger mig väldigt nära hjärtat. Jag älskar allting som skits ut därifrån. Och sen är det ju två regissörer då som har delat på någon slags här, antologifilm. Alltså det är tre småfilmer som tar upp eh, domendagen. På, och de tar upp de på de tre största klyschorna kan man väl ändå säga som varje film representerar. Eh, ena regissören känner jag inte till, det är Jim Sung Jag tror det är hans första. Regi eller någonting sånt där här. Eller så han skriver någonting. Men andra regissörer som är eh, väldigt känd faktiskt. Det är Kim Ji-Woon som bland annat har gjort. Eh, Tale of Two Sisters. Eh, nu glömmer jag bort. Han gjorde den här... I Saw the Devil gjorde han också. Och sen gjorde han någon... Fan heter det Good, the Bad and the Weird. Eh, hör för mig. Jag har inte sett någon av Jo, Tale of Two Sisters har jag sett. en skräckfilm. Ah, ja, ah, riktigt bra är den också. Det, jag tror kom en... Eh, Remake faktiskt, västländsk Såklart Eller så är den underproduktion Mm, mm Inget jag har sett det i alla fall eh, Hur som helst som jag sa så Dungsta i bok eh, är tre olika Filmer, fristående från varandra Det, det finns någon röd tråd där och Förutom apokalypsen så är det några, Vissa andra grejer som jag inte kan, ska avslöja Men om man har haft skarpt öga Så kanske man upptäcker det Första filmen i alla fall Ta, hand, ta upp om eh, zombieapokalypsen och eh, andra filmen tar upp om eh, singulariteten, det vill säga när roboterna blir eh, översmartade. Mänskliga på något sätt kan man säga. Mm. Och eh, tredje filmen tar upp eh, domendag, vad kan man säga. Eh, alltså det är en komet som är på väg och krascha mot jorden som man får följa liksom det de, de, de sista dygnet i eh, Sydkorea. Och ah, vad ska jag börja någonstans? Alltså, För första första filmen och den tredje filmen, alltså zombifilmen och... Eh, ...metreord-apokalypsfilmen... Det, ...det de har så starkt gemensamt med varandra... ...är att de tar apokalypsen på ett väldigt, väldigt, väldigt... ...väldigt roligt sätt, alltså. <laughs> Okej. Okay. Alltså, för det första, alltså, ...jag har aldrig sett snyggare sätt... ...hur de förklarar hur zombierna kommer in i en zombiefilm. Vanliga zombiefilmer så brukar ju vara att... Eh, det, ...det är ju bara något jävla virus får man reda på... ...att folk har blivit sjuka av... ...och sen ska de mest bara springa, springa, springa, springa. Men här får du reda på liksom hur det här viruset kommer till... Uh, och det är ju på grund av uh, dålig köttproduktion Och de, de, alltså det de gör är att de filmar det här så jävla vidrigt och snyggt Alltså man får reda på att han äter ett äpple och sen uh, slänger det i komposten Och sen får han reda på att liksom det här uh, äpplet sedan några veckor senare kommer att ätas av en ko Och sen man får ju se någon slakta ko också det, det är helt sjukt filmat, det är ju såklart det är animerat Men det ser så jävla verkligt ut och har en bara en helbild på en ko Sen så tänkte jag, ah, men det här är väl fint. Och så står en kille bredvid där. Och så bara drämmer man in en sån här stor jävla kötthammar. <laughs> alltså alltså, den, alltså den, den, den, den är ett stort jävla fuck you till vegetarianer den här filmen. Alltså verkligen för de här scenerna sen när de sitter på sådana här ställen, Alltså det är ett koreansk med, som där de käkar kött. Det är barbecue en grill. Barbecueaktig Det är extrema närbilder När de stoppar in de här köttbitarna I munnen och håller på att smaska runt den Efter den här kon har blivit slaktad och sånt där. Och sen får man ju se också Under slakten hur de tar bort allt köttet från konen. Alltså så den är ju väldigt magstark Men den gör det på sånt väldigt roligt sätt Så den blir nästan så här skrattretande Och då får man ju reda på att det här köttet är infekterat. Och huvudpersonen blir zombie Ja <skratt> <laughs> så då får man följa den här huvudpersonen Och eh, när hela Sydkorea eh, Blir eh, zombifierat det, Alltså det, det är helt underbart My Mycket skratt samtidigt är den Extremt blodervåldsam eh, Alltså det, Om man jämför med Battle Royale Om ni har sett den mm. Mm. Har ju en hel del scener, särskilt slutet När Bit Takeshi eh, blir nedskjuten Spoilers, spoilers Och sen bakar han upp från soffan så går han iväg i någon slags kakburk och börjar äta kakan så sen säger så här, det här var inte såla goda kakor och sen dör. <laughs> <han>. <laughs> Vad var det där? Vad kom det därifrån Alltså det är en sjukt hemsk scen i den här familjen i den här men där är en familj som blir uppäten av deras son efter att de har kommit hem på semester. <laughs> och då ligger mamman och pappan innan de dör på golvet och sitter, har en konversation med varandra och säger mamma så här hoppas han gillar kalsongerna jag tog med. <laughs> Besört. Alltså hela lägenheten har ju typ så helt sönder. De har ju inte fattat att han har blivit zombie. Pappan innan han dör så jag så här, den jäveln drack min sista bourbon. <laughs> det är, ja, jag vet det, det är helt underbart. samtidigt som vi passar över till en andra film som handlar om singulariteten som mest en dialogfilm som handlar om ett buddhistiskt tempel någonstans i Korea. Där det är ett företag som har köpt en droid som ska börja jobba där. grejen De har köpt av ett företag, en droid, som börjar jobba på det här buddhistiska templet. Grejen är att de här, den här roboten börjar bli mer och mer översmart. Att de börjar tro att den här roboten är själva Buddha. Det, det som är, kan, måste sägas också är att den här roboten kan liksom, konversera och, med de andra. Liksom, och prata och säga vad man tycker och tänker. Och det som händer då är att de hyr in, eller det kommer en kille från företaget och säger att roboten är sönder. Han, han håller på att ljuger och eh, snackar skit för att för den här religionen ska liksom så här. Jag, jag vill inte avslöja för mycket, men grejen är att det, det handlar om... Den här religiongruppen som om de ska stå på den här robotens sida om han är buddha eller inte vilket de tror att han är samtidigt som det här företaget som gör droider robotar säger att det här bara att roboten är sönder att den inte har några känslor för att det är en robot. Och det är det filmen går ut på att de här två liksom, eh, polerna och liksom en slags dialog tjafsar med varandra medan den här roboten står i mitten och försöker förklara sig. Eh, när jag pratade med folk och fick höra efter biografen så var det många som tyckte att den var väldigt seg och tråkig. Men jag, tyck, jag, tyck, jag, jag tyckte om den för den tog upp liksom singulariteten på ett snyggt sätt, liksom dialogmässigt. Den ser exakt ut som iRobot-robotarna, tycker ja, jag. Ja, jag tänkte också den, det. Den är, den är väldigt lik faktiskt. Men, det är, Något spetsigare näsa. Mm. Jag, jag tyck, alltså, istället för att den här, som alla andra robotfilmer när det handlar om singulariteten, att de börjar gå så här... Amok eller att de blir någon slags Blade Runner liknande saker Att de börjar hålla på att jaga runt varandra Så utspelsen här enbart nästan I det här templet Där de har den här konversationen Och då förstår jag att det är många som tycker en seg Men om man verkligen vaknar till och verkligen tänker på vad de säger så säger de en hel del intressanta saker hur man ska hantera liksom, robotar eh, som beter sig så här om det är liksom att för att de är förprogrammerade för, för, för att de beter sig så eller att det är så att den här roboten har översmartat sig själv och verkligen fått känslor liksom och robotar börjar ifrågasätta sin egen existens liksom att eh, de frågar till exempel en av de som jobbar där typ så här, var är du där där uppe och då är den här då ser de så här, ah, men det är en digital klocka som han pekar på en digital klocka då säger han men vad är jag då och så tar han av sin arm och så ser man bara massor med digitala siffror liksom på armen och, ah. mm, ja alltså, äh, hur, hur lång hur långa är de här episoderna styck jag tänkte så att om det är en, äh, tre, tre episoder i en film så kan det ju lätt bli att äh, antingen att de blir för kort korthuggna eller att uh, allt, allt hela liksom drar ut på för långt. Hur kände du? Uh, uh, jag tyckte de höll sin längd faktiskt. Tre gånger 40 skulle jag säga att varje film är. Kolla, Kör kolla den är totalt 115 lång. Mm. Okej. Okay. Ja, då är det, låter det ju rimligt. Sen är ju vår favorit eh, Donna Bamey också. Bynne heter hon. Bynne. Ja, mm. ah, underbart. Och hon är faktiskt med i eh, tredje filmen Inte så mycket faktiskt eh, Då handlar det om en eh, Familj eh, det, det här är nog den roligaste, det här satt ju hela eh, publiken Och åt <laughs> mm. ska, ska vi spoilera den då? <laughs> Har du sett den här? Nej, nej När mm. jag säger vis, du Jag vet inte hur mycket jag vill avslöja den här men Jag, jag så lite möjligt då. Det unge som beställer någonting från internet eh, Och sen får man reda på x antal år efteråt Att eh, det är en komet på väg mot jorden Och det är inte att stoppas Och då är den här familjen, eh, ett barn Och sen är det hennes mamma, pappa och morbron, eller farbron Så går det på en slags här, eh, fallout liknande En ja. bunker eller? Nej, tack, jag tappar orden nog Uh, och där får man följa När man <laughs> tittar på någon slags här, tv -program. Det är helt sjukt för de har sina nyhetssändningar Där en klocka som tickar ner uh, så här, ah, Just nu har vi bara tre timmar kvar Och leva på jorden Programledaren är så här, asglad uh, Fan vad skönt det känns om den här programledaren, den kvinnliga programledaren som Sitter bredvid, är, så här, helt förskräckt Och bara stirrar in i kameran så här, har någon slags här, dödsångest vilket är helt hemskt så här. och då börjar de så här, gå, dra ut på alla här, känslor och sånt vad de har egentligen gjort så, ah, förresten, de två var ihop typ, på. Så, så här, ah, förresten så har jag knullat väderkvinnan bara hoppas att det är helt okej okay. så det blir någon slags kalabali i studion medan det bara rulla live, ja, det är helt underbart för publiken ja. Låter lite fästligare än melankolia till exempel Aj, ja, Det här är ju <laughs> inget skulle lämna Fyra nyanser <laughs> av Doomsday ah, Ja, men verkligen den, den är ju, det, det är ju någon slags apokalypskomedi Skulle jag kategorisera den som mm. De andra filmen Den här singularitetfilmen Är väl extremt djup Och väldigt dialogfokuserad Och den första filmen, zombiefilmen Är väl mest bara ögongodis För zombieälskare Som det är mycket folk som springer på gatan Och blir jagade av zombies. Vilken var bäst då, av alla tre den sista filmen faktiskt. Eh, även fast jag tycker sombifilmen ligger tätt in på eh, så måste jag nog säga att eh, det är svårt faktiskt. Antingen första eller tredje. Men jag tycker definitivt om man älskar apokalypsen så ska man ju <laughs> <man> älska apokalypsen. <laughs> så tycker jag man ska eh, se den här filmen faktiskt och njuta av alla de här scenerna de har dragit in och vridit på dem ett extra var faktiskt. Mm, ja. Kanske skulle det, det. gått och sett den här, i alla fall då. Vi skiter på. bumper. in på Killing Them Softly nu. Jag var och såg... Det här var en film som Tommy skulle ha sett men inte hade möjlighet. Men jag tog på mig ansvaret att gå och se Killing Them Softly. Brad Pitts nya film som han har gjort tillsammans med... Samma regissör som gjorde The Assass Assassination of Jesse James- Uh, som ju var en succé på alla sätt. Andrew, Andrew Dominic. Andrew Dominic, tack. Uh, nu försöker de upprepa succén genom att göra en uh, liten gangsterfilm kan man säga. Um, man kan säga handlingen i stort går ut på att ett gäng gangsters blir rånade under ett pokerparti och uh, Brad Pitt's torpedkaraktär kopplas in för att spåra upp de skyldiga. Och uh, så mycket mer än så finns det inte att säga om handlingen. That's it. <laughs> um, jag är inte helt uh, förtjust i den här filmen. Men till början med så var, var den otextad. Uh, vilket filmerna ibland är på festivaler. Men i en, det hade inte varit något problem om det inte var så att vissa karaktärer sluddrade fram replikerna och hade rätt breda dialekter. Hur kunde det låta den? This is time. Ja, you know, <laughs> ah, det var useligt. <laughs> <laughs> var det, ja, det här här, dansk? Ja, någon var någon dansk är det... sludder variant I see tiger Skitkast Det var en australiensisk karaktär Till exempel Thomas du hade väl zonat ut uh, Ganska Direkt Men det känns ändå som att man inte missade så mycket mer Än det här vanligt, ja, trötta gangster -tugget. För det var rätt många uh, Väldigt dialogdriven film och som eh, vår eh, vän Erik Sjöberg sa, om du har en så pass dialogtung film så är det väl viktigt att dialogen är bra. Och det var den ju inte, kan inte påstå. <laughs> killing, killing them slowly med andra ord. <laughs> <laughs> De dödade oss långsamt i biosalongen. <laughs> Fan vad jag våndades genom den här filmen. Jag tyckte den var riktigt seg. Den vann alltså pris för bästa manus på Stockholms filmfestival, vilket jag tycker är helt obegripligt. Uh, Aha, ja, det, som att uh, James Gandolfini han, hans karaktär dyker upp och uh, stannar upp hela filmen med sina, sin dumma dialog och sen försvinner han bara utan, utan någon förklaring direkt Aha, nej. eller utan att du hör varför <laughs> ja, jag hörde inte vad han sa <laughs> massa skitsnack um, jag tyckte den var ju den särskilt snygg att titta på Assassination nej. of uh, Jesse James var ju riktigt snygg men den här såg ut som en dassning Tassigt avsnitt av Sopranos eller Oj då För precis det var det jag tänkte fråga För det som Många tycker om så mycket med Jesse James filmen Är ju att den är, den är helt Den är sinnessjukt snygg mm, alltså. är Poetiskt eh, mm. Och den är också väldigt långsam Men man, jag vet inte den, den, den är ändå mysig att titta på Ja men det, det funkar det på något sätt För att man har inte riktigt sett det bildspråket i en Western film. Den är så mm. meditativ på något sätt Ja väldigt meditativ Allting är screensavers. <laughs> här är det bara långtråkigt och eh, fula miljöer. Och eh, någon sån påklistrad cynism eh, och så Barack Obama-tal klipps in lite här och där. Så för att det ska göra någon slags relevans, men det är omöjligt att engagera sig i historien och i karaktärerna. Och då är ändå Ray Liotta med, Brad Pitt är med som sagt. Så det är inga dåliga skådisar precis. Men det finns ju ingenting att jobba med. Men vad var det, om du får ta fram något bra i filmen då? Uh, <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är faktiskt svårt att säga något positivt överlag. Det skulle vara att skådisna är ändå ganska bra. Vi har han, uh, killen från uh, Monsters, den gamla indie- Pärlan. Nu har jag tappat namnet på honom men huvudrollskaraktären från Monsters äh, gör, har en stor roll. Uh, och han är, han är faktiskt ganska bra. Men uh, annars känns det här som en, någon typ av dålig Guy Ritchie gangsterfilm. Jaha, var då klippningen? Eller? Nej. Nej, men jag tänkte med att det är små gangsters som går runt och uh, konverserar. Det är en väldigt tunn handling som kretsar lite kring en, någon typ av heist. Nå någon kupp liksom. Och... Hur sköter sig pitten då? Jävligt dålig pitt. I den här filmen. Han, han kör sin sin, sin vanliga så här, trötta blick. Um... Låt som du pratar om din egen kuk. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> ah, jag vet inte. Men berätta, hur sköter sig pitten? Han är väl helt okej, okay, men han, han har gjort mycket bättre ifrån sig. <laughs> <laughs> Vad pratar vi <jag> om nu? Ja. <laughs> ah. ah. um, nej, jag är snud på kalkonfilm uh, faktiskt. Klart. Är ja, ibland det sämst du sett i år? Alltså. Ja, klart sämst på festivalen av det jag såg. Sämre än Prometheus. Det är sista filmen? Eller vill du prata om Our Homeland? Jag kanske hinner bak in den. Ja men kör den första så kan jag köra min sist. Mm. In innan vi hoppar på eh, sista filmen så ska vi hoppa på den sista filmen. <laughs> äh, men jag vill fan prata om den här. Vi hade inte mer än i schemat i alla fall. Men jag måste, det var ju festivalens bästa film. Det är Our Homeland som eh, jag pratade om. Eh, japansk film även om den är regissör, regisserad av en halv och, eller och halvjapan, halvnordkorean kanske man ska säga. Eh, Yang Jong-hee heter hon och gjorde även för några år sedan en dokumentärfilm som eh, tog upp nästan samma grej som eh, plotten i Our Homeland handlar om. Så, vad fan är det handlar om den här filmen som är så sjukt bra om? Jo, under efter Koreakriget, eller under Koreakriget, när Sydkorea och Nordkorea höll på att spetas upp mellan jänkarna och ryssarna. Sovjeter är det kanske till och med. Ja, jag med. <laughs> Så var det många som flydde från landet och flydde till grannlandet till eh, Japan. Alltså koreaner då. Och sen när... Korea var uppdelat mellan Syd- och Nordkorea, det vill säga eh, slutet av 50-talet, 59 för att vara mer exakt. Så vill ju Nordkorea bygga det här nya imperiet och den här diktaturen de hade fått. Så då lovar de, alla flyktingar som hade flytt ifrån Korea, eftersom de inte vill ha någonting med Sydkorea att göra, att liksom, eh, de här familjerna som bor nu i Japan, Sydkorean, eller koreanerna, att eh, om ni tar hit era um, barn så lovar vi att fostra upp dem till riktiga landsmänniskor och de kommer ha sig sjukt bra, de kommer leva jättebra och de kommer kunna skapa en bra familj och ni kommer ha bra kontakt med dem. Vilket var en ren jävla lögn. Men det som hände var att det var en massa familjer som skickade över sina barn till Nordkorea och sen fick de aldrig se dem mer. Utan de hade ju bara någon slags kontakt mellan dem, inte ens via telefon utan via brev typ. Det, och det är, är I den här filmen handlar om att det är en familj i Japan som har deras son som de skickar iväg när han var 16 år gammal. När de bodde i Japan till Nordkorea för att han skulle få ett bättre liv och, och, och liknande. Mycket var en ren järn, eller järn. 16 år senare så får de reda på att han lider av eller eh, hjärntumör. Menar jag, och eh, måste ha en bra liksom... Eh, eftersom de, Nordkorea är som det så har de ju inget bra liksom, sjukhus eller liknande. Och eh, då får han åka över till... Eh, Japan, och därför träffar sin familj och har tre månader på sig tills han får åka hem. Och det är där filmen börjar och tas till vid. Liksom. Att man får följa den här familjen när de får träffa deras son och eh, storebror För det är en dotter i familjen också. Och, och, och liksom var med menar den här familjen liksom utnyttjar de här sista tre månaderna samtidigt som han är döende i någon slags eh, hjärncancer. Samtidigt så börjar han ifrågasättas också eftersom han kommer ifrån det land han kommer ifrån och det är väldigt mycket ytlighet som spelas in här. Att om han är här på grund av spionuppdrag som han är ändå nordkorean och kanske vill komma åt lite <skratt> grejer i, i, i Japan, hemlig information eller liknande. För han pratar inte väldigt mycket och han är väldigt annorlunda som person tycker de. Om de jämför med honom som han vore 16 år tills <skratt> vilket är såklart han är annorlunda person. ja. Men man märker att han är, har blivit och eh, Jag vet inte. Den, den, den är ju svinbra på den här filmen. På alla olika plan. Liksom. för Man vill följa honom när han får träffa sina gamla klasskompisar. Och sina bästa kompisar som han hade när han gick i högstadiet. Och gymnasiet innan han flyttade till Nordkorea. Och då får man följa liksom, hur de tar det. Liksom. Och de har någon slags här japanska dialoger i den här filmen. Det är också helt underbart. Det går ju överhuvudet på många som inte kan språket så bra. Men de pratar både japanska och koreanska med varandra, särskilt familjen när de pratar med varandra, samt är ju alla detaljerna så sjukt underbara, när de filmar i hans rum så kan man se liksom på avstånd att det hänger massor med tavlor på Kim Jong-il också uppe på väggen för att han ska väl känna sig hemma eller någonting och man får reda också på den här familjen på grund av eh, deras eh, förflutna att de får inte åka till Sydkorea och sånt de får inte lämna Japan på grund av att de har ju flytt från ett krig och har sin son i Nordkorea så den, den är väldigt, den tar ju upp mycket om personlig, alltså mänsklig, mänskliga rättigheter faktiskt. Så den var universell, universell på ett sätt då. Ja, verkligen. Men den, den är extremt gripande för det, alltså det här jag sagt nu börjar man handla om, det är ju bara kanske de första 20 minuterna. Och sen, det, det, det är väldigt mycket, alltså nu har jag inte jag sett Homeland förstås. Men vet vad home, tv-serien Homeland... Mm, jag tänkt, Niklas, du kanske Jag, sett jag tänkte den. på den. Jag tänkte mm. att en jämförelse. Det är lite samma... Ja, här. men precis. Plotten är ex, extremt lik där. Att folk runt omkring honom börjar liksom ifrågasätta var, varför han är egentligen där. För du, han kommer ju inte dit själv utan de har ju någon slags eh, mil militärliknande personer som följer efter dem hela tiden. Som är från Nordkorea som som liksom sover i bilen utanför deras hus för att de inte ska se till att han flyr någonstans sen märker man ju att han och den här killen som följer efter dem Nordkoreanen har ju någon slags dialog med varandra vilket gör folk runt omkring extremt oroliga okej okay. fannan det låter ju skitintressant ja ah, det, det, och, det är väldigt fin det är väldigt stark också den är mm. filmen kan sitta och diskutera länge om Årets bästa alltså, för din del, på filmfestivalen? Ja, ah, filmfestivalen var det lätt och årets bästa. Det här är ju också Japans, kanske också, bidrag till Oscarsgalan. Mm. Som bästa utländska film. Och det tycker jag är helt eh, rätt, faktiskt. Eh, och den väver in både de här tre länderna på ett snyggt sätt. Japans, utrikespolitik, Sydkoreas och eh, Nordkoreas också. Eh, det är någon slags, jag vet inte, ny version av eh, Park chan gamla film, JSA. Fast CSI. Yes, En variant på Joint Security Area. Ja, ja. CSI. Ja. variant av det eller? Nej. Vad sa du? någon variant på C C CSI. Ah, ja, kan för det den här filmen också ni som ett sett pack kan första liksom, film. Ja. Som handlar om soldater som bor, alltså det, det som gränsar Nordkorea och Sydkorea, gränsade förut, det var ju bara en, liksom en å och sen var det liksom en, en bro över. Så man kunde se liksom de här soldaternas små liksom skydda eller de här små byggnaderna där de bodde i liksom för att hålla vakt. Alltså det man pratar man om kanske 150 meter. Och det filmen handlar om som är också verklighetsbaserad är att de här soldaterna mellan som ena sidan på nordkoreanska sidan och sydkoreanska sidan blir ju kompisar och börjar hänga med varandra. Mm. Och, men det sätter ju såklart en fara i deras eh, liv och sånt. Om de skulle upptäcka det. Eh, de andra hela kingarna. <här> <De andra. här> <här> jag vill inte avslöja, men se fan ger säger det också. Jag vet inte, jag älskar nog Jag älskar hela Korea grejen Jag <här> älskar nog <någon> Korea. <här> Ett statement från. Hörs. du tycker den här podcasten nås till när du ger mm. åsikterna från de andra podcastuttalarna. Äh, men se Our homeland. Men eh, nu vill jag höra om eh, någonting helt annat. Ja, steget är inte så långt som man kan tro. Från, <laughs> från, <laughs> eh, från en japansk film till en annan. Eh, skillnaden är väl ganska stor. Den, den här var inte Japans Oscarsbidrag. Eh, men däremot den näst mest förbokade filmen faktiskt på eh, Stockholms filmfestival efter The Master. Eh, vi talar om Rent a Cat- Uh, man skulle kunna sammanfatta filmen i tre ord. Och det Rent är... A <laughs> Rent a cat. Rent a... Jag kan säga att det där var fan, fanservice för att... Uh... Sjöberg skulle bli nöjd. Skitsamma. Filmen handlar om en flicka som eh, heter Sayoko. Som, eh, hon har en liten verksamhet där hon hyr ut katter till ensamma och olyckliga främlingar. Tanken är då att katterna ska fylla ett hål som de har i deras hjärtan. Uh, men, hur mår hon själv? <laughs> Det kan man fråga sig. <laughs> Kri igen. Uh, In på dyket. Ja, uh, <laughs> lite så. Hon, är lite, hon pratar ju med de här katterna hela tiden. Det är lite så här crazy old cat lady Stuk. Fast lite gulligare. Uh, hon har ett fint hem och så vidare. Men katterna älskar henne, men människorna hatar henne oftast. Uh, men hon... Uh, hon har fastnat i någon typ av eh, loop där hon, som hon inte kan ta sig ur. Att hon, går, hon träffar en människa som är olycklig, ger en katt till människan som blir jätteglad. Men hon själv fortsätter att vara olycklig. Det är lite av en blandning av Amelie och måndag hela veckan, kommer jag fram till. <laughs> hon vill göra människor glada, men samtidigt... Och så slänger vi in en katt också. Och slänger ja. in katter och ja, how can you go wrong? Um, men eh, problemet med filmen är väl att det är just att den är ganska monoton i det. att Den är uppdelad i olika segment som alla går ut på samma sak. Som jag berättade nu här innan. Och det är liksom repliker som återkommer. Och eh, ja, det blir rätt eh, förutsägbart helt enkelt. Men är det sådana här griniga gamla gubbar? Alltså att det är en sån riktig jävla grinig japansk gubbe som säger så här. <gård> Rönta, Nicko! Nå, nu Ja, det är väl något snarlikt. Det är några små ungar också som hela tiden kommer fram i början av varje segment och säger Oh, it's that crazy cat lady. Let's run! Pratar de engelska? Nej, det gör de inte. Vad säger de där på japanska? Det kanske du kan berätta. du som kan Försök, du Du har ju sett det. Sluta ögonen, Niklas. jag sa Nicko... Ha ja. Åh Han är blåsväder igen. Som sagt. Äh, du är vara en Chris Brown just nu, ja, va? På samma nivå. Jag får att sluta Twitterkonto. Aktuellt, ja. Absolut. Ähm, men även om det är lite, det är lite utstuderat quirky karaktärer och eh, monoton, så räddas ju filmen av katterna. <skratt> ja, det, det känns som att alla som hade köpt förbokat biljetter till den här filmen var ju där för katternas skull. För man hörde hela tiden i salongen bara Åh, åh men titta, ser du den där lilla katten där i hörnet? Oh, ja, jag ser oh. för det. För hela liksom uh... Lät du också så? Eller? Ja, jag och Sjöberg satt och så bara, jag ser den där katten där? Tyst, Niklas. <skratt> <skratt> Vår gemensamma favorit är en, är var en, en här gammal, trött katt som kallas för Master Utamaro. Han, han ligger i sin korg och surar hela filmen. Men han stjäl showen från, från de andra katterna. Det var ingen som ville hyra honom? eller? Han, var inte till, eller han, han fick inte hyras ut. Han var den enda katten som hon inte ville hyra ut för att han är någon typ av här, mästare. Som hon... han, han åt dem i huset? <laughs> Vid ett tillfälle så håller hon på spår människor också. Hon är ganska mångfacetterad, den här tjejen. Renässansmänniska. Då... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Verkligen. Clairvoyant. Och då, och då sitter den här master och sitter bredvid den här chocka katten och tar med tassen på de här spåkorten. Och, och då ser hon, att ah, mästaren säger att du kommer att få ett dåligt liv. <skratt> <skratt> och så ser han sur Han ser skitsur ut hela tiden. <skratt> Men det, det måste vara extremt grymt Regi alltså av katterna och sånt där Det, det är väl inte animerat antar jag Nej det, det är riktiga katter Autentiska katter <skratt> <skratt> um, Så det måste ha tagit sjukt lång tid Att få alla de här katterna att, att göra som de vill Mycket tålamod från regissörens Sida och, och så vidare men du låter inte nöjd. Alltså, när du beskriver den här för mig. Du, du har ju pratat om den här en gång förut. Och jag blir bara ännu mer extas av att se den här filmen. Alltså, det låter som en femma för mig. Det låter, det låter verkligen som en film för mig. Jo, men alltså... Jag fattar inte vad den faller på. Jag kan inte se det framför mig. Det här är ju perfekt manus. Alltid. Jag kan till och med se på Oscarsgalen när de här katterna kommer ut och ska så här, läsa uppbyggnaderna. <laughs> typ <laughs> på den här tjocka katter som släppas <laughs> efter. Och, och så lägger man sin tass på it hawk, typ hak <laughs> <laughs> Ja, det de, de finns ju potential där, helt klart. Men problemet är... Att med de mänskliga karaktärerna och framförallt då huvudpersonen att hon, hon växer aldrig som, eh, som person. Hon, hon stannar kvar i den här loopen. Man vill ändå se personerna göra en, en resa, att det händer någonting. Men vill, man vill man inte bara se de här jävla katterna? Ah, men det, det är ändå, li, då kommer man lite för lätt undan tycker jag. Och man ska, måste se lite kritiskt. Jag är ändå extremt förtjust i katter, men Ja, du jag kan ju söka på Youtube Crazy Cats 2 söker vi på och så är det så här 20 minuter montageklipp med ja. katter som spricker äggarna. Och så är vi nöjda för... Ja, ja men precis. Här har du liksom en timme <laughs> 20 minuter som gör ja. saker. För om man inte är lika förtjust till katter som vi är, då blir man nog inte lika lätt imponerad. Men jag, jag, det finns ju ändå brister utöver katterna, som det jag nämnde där med att det byggs upp hela tiden på samma sätt. Man kan väl säga att Filmen är uppdelad i fyra delar och alla delarna är i princip identiska med några men små kan, justeringar. Kan det vara ett medvetet val då för att visa hur hennes... Alltså om du säger att hon inte, liksom så här, hon kanske inte är riktigt nöjd med livet så kanske inte mår så bra. Mm. Att visa just det monotona i att hon alltid gör jo. samma sak. och hjälper andra människor. Absolut, det finns ju helt klart den tanken. De har ju gjort det medvetet. Men det blir ju... Till slut blir det lite långtråkigt att se det här. Man känner... Märk man. Man fastnar i hennes eh, tråkiga loop också. Och känner att, ja, ah, ta mig härifrån. Det filmen är filmen slut snart. De kunde lätt ha tajtat till det och eh, gjort det kortare. eller älskar mer kattklipp, kanske. <laughs> har, har du några favoritkattscener? Det är nästan din nästa lista. Kattscenerna. nej. Nej, men säg några i alla fall. Jag blir alldeles varm i kroppen när jag får höra dem här. Jag vill ha den här... Äh... Master Utamaru. Ja, men jag, jag vill höra någon där de väljer kattmat eller vad vid ett tillfälle så har hon eh, Sayoko har ett stormöte med alla katterna när de ska, rösta. de ska rösta fram om de ska köra på burkmat eller torrfoder. Och så, så lägger de fram och frågar sig, ja, höj tassen om ni vill fortsätta med burkmat. <skratt> <skratt> och alla katterna sitter bara runt henne och tittar liksom och gör ingenting. Och sen så ja, ja ni vill fortsätta med det andra då. Och ingen gör någonting heller. Och då kommer de, de komma med någon utläggning om att Ja, ni, bara, ni bara kör på i samma eh, hela tiden. Ni vill, in, vill ingenting med era liv Våga säga vad ni tycker. Och mitt i det här talet så börjar katterna gå iväg igen efter en tillspar den här tjocka Utamaro är kvar och ligger där och sur. Underbart. <laughs> Han bara, <laughs> Stark scen. Väldigt stark. Åh, <laughs> har men jag att jämföra med det. här Nordkoreanen avrättas framför sin familj. Det är ingenting mot katter alltså. Jag Ja. Oh dear god. Mm. Ja, <laughs> ja men verkligen, det, sammanfatta filmfestivalen då. Um, ska jag trea Tre. <laughs> ja. Tre <av> <laughs> Nej, men verkligen. Vi, vi, vi, vi kunde ta in lite roligare filmer. Roliga filmer. Vi har ju inte sett alla filmer i det sällan. Men en sak som jag saknar faktiskt, bara för att avsluta det hela: mm. Det är på deras hemsida som Göteborgs Filmfestival har att när man trycker in en film att, som man vill se, då har man automatiskt något slags här, schema som den liksom sparas i. Så man bygger sitt schema liksom på hemsidan. Jag tror Hullsbyfestivalen har väl också något liknande, liksom, när man bokar in banden. Typ. Mm. Ja. Det, det, det är inte så svårt väl? Eller är det? Nej, det lär väl inte vara så problem. Det hade, det hade de behövt på Stockholms filmfestivals hemsida. Det var det ja. du menade. Ja, um, ska vi tillägga också att vi har lite funderingar på att eventuellt besöka Göteborgs filmfestival? Ja. Och göra en liten skön jämförelse. Liksom. Hänger du med Emilio? det är det? Spelar det spelar någon roll eller? Ja, det är klart det. Är. Januari? Eh, uh, nej. Jag vrider rampljuset mot ditt håll inne för du ska presentera en helt undrans jävla lista. Ja. Nu eh, blir det åka av eh, Jag bad er tänka på lite karaktärer Som ni kanske gillar Och jag sa framförallt drag Som ni skulle vilja komma åt eh, Min lista Är, okej okay, det här är en sån här lista med så här långt namn igen <laughs> eh, Om du hade en superkraft Som gjorde att du kunde I små tidsperioder åt gången Vi säger max två timmar Få <laughs> personlighetsdrag eller liksom kraft. Du, du kunde liksom ta över en filmkaraktär under de här typ två timmarna. Du är fortfarande dig själv, men du liksom du får de dragen eller eh, liksom eh, vad, vad säger man? Eh, karaktärsdragen. Ja, nej. karaktärsdragen och eh, kunskaperna som den här karaktären har. Vilka skulle då vara de liksom? Topp tre mest använda karaktärerna som du skulle ha i din arsenal. Jag, jag har redan nu ska jag börja med den eller vill du börja med din lista sen får jag och Niklas. Jag också vi, vi, jag på min, min lista och så, och så, och så får vi och så får vi fylla in lite senare. Mm. Ehm, mm. sen då är det du, du självklart lite begränsningar i det här du får till exempel inte vara någon superhjälte du kan inte ah, vara säga att <laughs> ah, Superman han har film så du ska inte ha honom utan det ska vara liksom så här, personer. Som inte, har no som inte har någon så här speciell kraft, liksom det ska bara vara vanliga människor i film. Så det är osyn mm. osynlighet räknas inte. Det räknas och det inte. Kanske snuska så jag vet inte. Fångig. Du ska alltså. du ska smyga in och kolla på katter. Ja. <laughs> Eller ja, <laughs> pussiga Men, ja. Uh, men oh. uh, då jag har gjort det här lite i uh, en, för, för jag kan se hur jag skulle använda den här kraften. Um, och det, blir, det kommer nog bli du, ett, ett mönster. Det kommer vara tre karaktärer i, liksom, i ordning. i alla fall två. Jag skulle börja med att bli Rainman, Så att du är fortfarande själv, men du får liksom alla de personlighets. Lätt utveckling, utvecklingsstöd. Nej, för jag skulle åka till Vegas och vinna massa pengar. Och bara sitta och räkna kort I liksom två timmar Sen skulle ju den här kraften försvinna eh, När jag har vunnit till och mycket pengar Och det här kasinot börjar bli lite misstänksamma så att Vad fan är det där för snubbe eh, Men jag använde jag ingen dator precis när Jag in foten här, alltså. men liksom jag använde ingen dator Jag använde liksom inga, inga medel för att fuska eh, Och eftersom det här är en kraft som försvinner Så även om jag liksom skulle bli kallad på det Så skulle jag aldrig kunna göra om det igen Tills jag väljer att absorbera kraften nästa gång så att jag, jag, jag tycker att det är rätt så foolproof. Sätt. Hur länge är den här rechargen på då? Vad säger du? Men man kan ju använda kraften flera gånger antar jag. Eh, ja, men säg, säg att det är liksom en vecka emellan. Ah. Eller i alla fall en god natts sömn kan man säga. Mellan okay. varje karaktär. Mm. Ah. Eh, så då, då är jag man, Och så räknar jag kort och så vinner jag en massa pengar. Och så har jag det jävligt glassigt resten av livet. Eh, på väg ut ur kasinot. Beroende på hur vänliga de här personerna är Så Jason Bourne För att det kan behöva försvara mina, mina vinster på vägen ut ur kasinot Och jag tänker Jason Bourne skulle vara en jävligt bra karaktär att ha i sin national Bara liksom en vanlig fredagkväll liksom. du, du har varit och hälsat på Tommy, du är i Hesselby, det känns lite där halvosäkert Ska gå till tunnelbanan, Tommy vägrar visa vart den är Uh, du ska ta igenom genom hans hud så känner man, känner man sig lite nervös? Jag visar den på iPhonen. Alltså. <laughs> men jag vågar inte ta fram min iPhone för det är SLB. Första är väl fan värre än. Men... <laughs> men vem fan är i Farsta Är det inte där du bor? Nej. <laughs> du fan Buenos Aires. Det är ju fan inte lugnt. Mm. Men du fattar Det liksom man går på flera kväll så Det skulle vara jävligt skönt att bara kunna känna så här. Okej, de här två timmarna när jag är jag på väg hem nu, Då är jag fan Jason Born. Det är ingen som kan röra mig. Um, och sen tre, då tänkte jag så här, okej. Okay, vilken karaktär skulle vara bra att kunna vara för att komma någonstans i livet? Och då tänkte jag, någon så här riktigt charmig någon som så här, um, som folk kommer gilla. Och sen tänkte jag, fan, vad tråkigt det är. Det är ju sjukt mycket roligare att vara en dusch. Um, men en, en sån här skön sköndurs som folk tänker. Fan, där fick han Emilia, du måste rädda listan nu, vad som du heter på den här sista nu. Kösten, Tommy. Jag tänker så här, folk tänker, fan vilken jävla dusch, men oh, där fick han mig. Nej, det var smart, det var smart. Eh, och så tänker jag, jag är trevlig, så jag behöver inte liksom, absorbera någon ny karaktär för att vara det. Så jag väljer, på min toppperson som jag skulle vilja kunna absorbera eh, dens drag och eh, möjligheter är Toby Ziegler från eh, The West Wing. Han är så jävla smart och skulle vara skönt att bara kunna äga folk hela tiden till höger och vänster. Eh, och bara vara smartare än alla människor. för Det är det som liksom är så skönt med Tobias Zygler. Han har ju fan aldrig fel. Mm. Äh, men Det är ju perfekt att använda det när eh, asylen inte räcker till som Nej, det, det var hur? i min. Jag kommenterar <laughs> Varför jag beter mig så jävla osvenskt. Ja. Ja. Så där har ni min lista. De topp tre karaktärerna som skulle ligga i min arsenal om jag fick absorbera Uh, film- och tv-människor. Jag vet att Niklas sitter rakt ner i golvet just <laughs> Jag fattade vad som, är, vad, vad som är grej. Vem, Niklas? Din. Va? Jag hacka på lister och jag skulle vilja hänga med de här personerna, men det var jävligt smart om jag. <laughs> det lät lite så likt den du gjort alldeles. Hur var det här likt? Hur var det här likt? <laughs> Ja Ni sa att ni båda hade karaktärer va, va, Vilka har ni? Jag visste inte att man inte fick ha Övernaturliga krafter <laughs> men nu har jag Nej. inget mer Jag hade tänkt hålla jag, men... <laughs> <laughs> jag, jag, jag vill bara bevisa en sak En av våra Vänner med, Har en annan podcast som heter Har du inte sett den? Och det finns en kille där som heter Marcus som älskar pixarfilmer. filmer Vilket jag inte kan förstå om varför han gör det. Så jag skulle förvandla mig till en Pixar-karaktär. Vilken som helst. Den där lilla fisken som verkar tappa minnet verkar är nog den jag hatar mest i hela mitt liv. Sen skulle jag åka hem till Marcus, vara den här karaktären och bevisa hur jävla jobbiga de här karaktärerna är. Mm. <laughs> min mission skulle vara att jag åker runt till folk som hyllar pixarfilmer. Och, och du vet, eller eller Tintin-filmer Så skulle jag gå in, förvandla mig till Melo Och snubbla runt i deras lägenhet I två timmar och ta sönder allting skulle jag säga, Är det är det här ni ville ha? Det är det här som är kul, tycker ni? Nu vet ni hur det känns, och sen lämnar jag bara huset <laughs> <laughs> Ja Jag är målös, Jag är Jag <laughs> Drog jag ut på gränsen eller vad nej, nej, då? Nej, det var bra. Det var en bra tillägg. var du nästan lite avundsjuk för en nyman? <laughs> ja, nej det var nästan. Det var en bra lista. <laughs> Hej då, vi ses nästa vecka. <laughs> Tack för att ni lyssnar. Hej. Hej. Actually, one of my favorite scenes in the film now. Um, but I remember going through the sort of internal process of of letting it go and sort of saying, "We will not get this scene," and then and then we got it. Um, but there's lots of other examples of stuff that uh, I can't even remember it now. But a million times where that didn't where that didn't happen. <laughs> Another question. Link, uh, Link, what? Remington. Yeah. Like most, since the were changed as you, as you went on? How did you pitch the idea? Was, was it hard to find that film? No, by, by, a, by a miracle it wasn't, um, which was basically this, our financiers were, are a non-profit company, I don't know if that actually makes any sense, but, they, but basically they uh, are a foundation that was giving grants to social interest documentaries and they did not, like if this movie were to make a billion dollars, they still wouldn't make any money. They have to cycle their, their money back into other projects and so they didn't have any box office fear, which is normally kind of controls american movies is you have to have a cast you have who is famous you have to have a genre you have to have some famous person on your crew who will kind of assure your financiers that it's all going to go right but these guys were younger than me they never financed a film before and they saw my short film and they said you know this is what we want to do um we only have this much money to give you, but if you can find a way to make this film for, you know, much less than it probably should have cost, then we'll pay for the whole thing. And so um, we never had to pitch it in the traditional sense, and they were kind of on board with this very unconventional method with which we, we wanted to make the film because that was how we made the short. And so they, they believed in the short and basically um, were as crazy as we were and uh, let us take all those chances. Is it pretty much the same story as the short film? No, no, no totally different. Change. It just, it just was the same production model, you know, um, the same sort of all those things I was describing about the way the film evolves over pre-production and, and the way that um, we cast it, the way we shot it. You know, it had a lot of the same elements. We shot it on water, we shot it on boats, and with non-professionals, and so they knew that we could kind of handle those elements, but it, it wasn't the same story at all. Someone else. Uh, are there any filmmakers in uh, particular that you would say have influenced uh, your work on this movie? Um, yeah, a lot. I mean, we're huge sort of, we watch a lot of movies um, preparing for this. Um, kind of all over the map, you know, um, nothing, specific, nothing was like, this is the movie we're trying to uh, channel. Um, but, like, Underground and Black Cat, White Cat were very <laughs> important films for this, the Costa Rica films... Um, The Fossey films we we looked at a lot, um, particularly all that jazz. Um, we looked at these documentaries by Les Blank, a lot of documentaries for the camera work. Um, this film American Movie, we used um, a lot of kind of characters, like this one of the old characters was kind of based on that. Um I can go on and on. But um there's a there's a um one of my favorite films, and which is actually famous here, but nobody knows about in the States is uh, Together. Um, and the the wings character was very much inspired by the father in that movie. Um, so we watched the way that that character was treated. Um, we watched. And, I mean, ET was a big deal. Actually, the the evacuation uh, when they come and steal ET and put him in the uh, in that tank. Um, we that was a big thing we looked at for for for when the evacuators come. So the influences are really broad, and you know we try to kind of steal from a lot of different places so that you're not just kind of making somebody else's movie when did you first release this because you've been all over the world now at the festivals yeah it came out in sundance which is last january i guess so we're approaching a year yeah. uh traveling with it but uh it's been it's been totally wild but it's amazing to be here it's we um, never i never thought it would we, you've never been to Sweden before no no welcome yeah yeah thank you but and and did you've won like A lot of process. How many prizes have we won? Twenty. <laughs> yeah, it's in that it's in that. And when when did you realize that you had something that would like extend beyond your circle of Um I think we realized it I think I realized it kind of at Sundance. Um just because you know, we we'd shown the film, we edited the film for two years, um and we showed it almost every week to somebody over that period and it never worked. You know, um, it never, I would never get back from the people who screened it what I wanted and they never understood it the way I wanted it to be understood. And I remember we finished it two days before Sundance. So I saw it for the first time really at Sundance at the, at the premiere. And I remember right after that hearing people talking about it, reading things that people wrote about it and seeing that was what I was going for, you know, and, and once I sort of saw that the film was communicating, um the way that it it was envisioned to communicate i sort of knew like this could have this could this could, this is not so, just something that i'm going to show my parents at christmas you know um which i probably thought before that uh let's take one last question ready um, guidelines for a 17 year old <laughs> that wants to become a film director i don't know. I'm always wary to give advice because everything like could and should have gone completely wrong for us at many points. And we never would have finished, you know, I mean, we just took a lot, a lot of chances, uh, which I would never advise someone taking necessarily. Um, but I mean, I guess if I would have to say one thing, you know, I. And I don't know how it is here too. In the states, I think a lot of young filmmakers get trapped in waiting for someone to kind of anoint them with the with the chance to make a film. You know, you sort of just kind of write a script and then wait for somebody to tell you it's good. Um, which was never our strategy. And we made a film. My collective, I work with all friends, also. You know, which is another good piece of advice. I think is trusting someone is is much more important than their experience. Um, on, on a film set because it's like a battle. It's like you've got to know people are going to stick by you. Um, but also just we never waited for anything. Like we would have made this film for $50 with a video camera if no one had given us the money to do it. We just have always proceeded creatively in saying we're just going to keep on making films, keep on practicing at whatever level. And I found that, you know, it's not like you can actually make great films for $50, but... If you keep on pushing forward and you never stop, you kind of create a momentum, and and I found that people with money respect that confidence and determination, and actually the best way to get money is just to keep on charging forward. So I think that that's my if I if there's anything that I think is pretty sound, uh, you know, it's like whether or not you ever get to make a, a feature film, at least you'll have, you'll make a lot of films that way, and and I think it's you'll get better at it and. Generally, I think it actually helps you get the momentum to to do something bigger. So, I guess that's my advice. <laughs> But, you know, don't don't tell my parents if it all goes wrong; they'll be mad at me. Before we finish, obviously this this movie, this fantastic movie, is is going to open a lot more, a lot different opportunities for you than before the movie. So, what happens next? um you know sort of to that effect it's like we i haven't really, i'm not really changing course i mean i think it's it's gonna be a lot easier for us to to make the next one obviously because um there's a lot of support behind it but you know um the next film i'm making is the same one i was gonna make before anything happened with this and and it's gonna be made with the same people and the same a lot of the same cast is gonna be made in louisiana you know we're sort of sticking to this For this method and not kind of allowing our, our course to be changed, whether we succeed or fail. Um so um that's basically the plan is is is to go back to Louisiana and, and make another big kind of uh homemade epic. And um what's awesome is that now I know that I uh, now I know it's not just sort of shouting into an empty field that now when we make a film people are gonna gonna watch it, and that's a you know really exciting moment. I wish you the best of luck. Thanks. Ben Zeitlin.